Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime blog Mein Name ist Pascal und äh, Timo ist auch wieder dabei. Hi Timo. Moin Moin. So, heute super Sonder-Special-Podcast, ähm, nur die Draft, alles andere ist verboten, keine Finals, äh, keine Lobpreisung für die Spurs, äh, für ihre sehr gute Leistung in Spiel 3. Aber auch du darfst deine Heat nicht verprügeln. Von daher... Ähm, Lass uns mal loslegen, weil äh, wir kommen ja dann gleich auch schon zu deinen Heat. Die haben ja den 26. Pick. Mhm. So, der, Das Ende der Drafts ist immer sehr, sehr schwer vorherzusagen. Jetzt hat natürlich äh, San Antonio den 30. Pick. Was denkst du, wir könnten die Spurs dann vielleicht ähm, mal, also auf welcher Position, du brauchst jetzt keinen konkreten Spieler zu sagen, weil das ist ja eh immer sehr Kaffeesatzleserei, aber auf welcher Position könnten die vielleicht ein bisschen ähm, nachbessern? oder was machen ähm, Ja gut, die Spurs, die sind ja irgendwie ein Phänomen, das ist ja wirklich mehr oder weniger egal, wen du spielen lässt, aber Popovic hat Erfolg, ja wie auch immer. Ähm, ja, auf welcher Position konkret, also Timmy wird nicht jünger, auch wenn er sich, er sich das nicht anmerken lässt. Manu ist auch nicht mehr der Jüngste. Also dass man da langsam hinter den beiden vielleicht was aufbaut, wäre eine Möglichkeit. Mhm. Und was anderes, also wenn man die Verträge und die Spieler hält, die man jetzt hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt großen Handlungsbedarf. Ja, ja deswegen haben sie wahrscheinlich auch nur den 30. Pick, weil sie so vielleicht ähm, mal nach Europa wieder gucken können, äh, ob da irgendjemand ähm, in Talent spielt, ihren ist, dass man vielleicht sogar noch in Europa parken kann. In zwei Jahren, ich glaube, bei Manu war es ja ähnlich, dass man den dann ähm, in die Organisation holt, solange halt Pop da noch irgendwie ähm, federführend ist. Und ähm, ja, ich meine, dass er dass er junge Nobodies äh, zu sehr guten nba spielern machen kann, das hat er ja in der Vergangenheit schon des Öfteren gezeigt. Ähm, einfach mal so, ich habe hier ähm, mal so ein Mock-Draft äh, der amerikanischen Kollegen geöffnet. Also das ist irgendwie eine, eine Seite, wo es... Ähm, 60.000 mock -Drafts oder so gibt und davon halt äh, so der, die Mittelwerte. Die haben jetzt hier zum Beispiel auch ähm, Bogdan, Bogdanovic. Ist ein äh, serbischer Shooting Guard und äh, wird dann ja wohl äh, irgendwie in das verbinden, was wir beide gerade gesagt haben. Also Europäer, vielleicht äh, sogar noch eine Saison in Europa bleiben. Du sagst, äh, Manu wird nicht mehr jünger. da vielleicht äh, hinter aufbauen. Äh, denke ich, äh, kann man so eigentlich äh, stehen lassen, oder? Also, ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, ansonsten zu Platz 30 ähm, bleibt jetzt eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr allzu viel zu sagen. Ähm, ja, 29 ähm, hat äh, Oklahoma City. Ja, genau. Und da haben wir, haben wir in unserem Mockdraft ja äh, einen jungen Shooting-Guard. Ja. PJ Harrison. Ja. Ähm, ja, könnte auf jeden Fall eine Bereicherung für... Äh, Die Thunder werden ähm, dadurch, dass man äh, mit Sevolosha glaube ich nicht unbedingt weiter plant, hatte ich irgendwo gelesen. Ja, dann hat man ja nur noch den äh, jungen Jeremy Lamb ähm, und die beiden zusammen. Also, ich denke, die würden gut harmonieren. Also, kann gut sein. Ja, ich meine, ähm, was jetzt mit äh, Sevolosha passiert ähm, oder was sogar vielleicht mit äh, Iman passiert, so Iman Schompert äh, steht ja irgendwie. Auf der Wunschliste der, der Thunder oder äh, beziehungsweise Phil Jackson würde ihn eigentlich gerne für einen ähm, Erstrundenpick veräußern. Ähm, könnte ich mir jetzt auch auf den ersten Blick schon mal ganz gut vorstellen, weil er ja auch eine ähnliche, naja, so eine ähnliche Rolle, wie Sephalosha einnehmen könnte. Also wieder so Defense, Dreier, dann ist er natürlich äh, der bessere Athlet noch. Ähm, Wäre, denke ich mal, für die Thunder auch eine Bereicherung. Aber wenn es halt nicht so kommen sollte, und eigentlich kann ich es mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass man Schampert für einen, weiß ich nicht, 29. oder einen 21. Pick gehen lässt, ja, dann denke ich auch, also dieser PJ Hurston, der war, war ja auf dem College, hat da ein bisschen gezockt, gab es aber so ein paar kleine Skandelchen und im Grunde, Ende vom Beat war ja dann, dass er in der D-League, in die D-League gekommen ist und da eigentlich sehr, sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt hat und ich denke, wenn er da irgendwie von der Bank auch mal äh, so ein Westbrook und ein Durant, auch wenn ich weiß, dass Scott Brooks da nicht so großer Fan ist, äh, dass die beiden halt von Rollenspielern entlastet werden in der Offensive. Ja, könnte dann funktionieren. Ähm, bleibt für mich halt noch ein kleines äh, Fragezeichen, ob es das wirklich so der ultimative Plan der Thunder dann sein kann. Mhm. Ja, nächster Pick? Ähm, der nächste Pick, das sind die äh, Los Angeles Clippers. Mhm. Ja, ja, die Clippers, wo haben die wo haben die eigentlich... Also große Löcher sehe ich ja irgendwie schon so ein bisschen auf dem Flügel. Ähm, ja. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob da ein, irgendein Flügelspieler... Also es gibt ja, glaube ich, viele Flügelspieler, die so zwischen äh, 10 und 20 halt ähm, über die Ladentheke Lagen, gehen, behaupte ich jetzt mal. Also das könnte ich mir gut vorstellen, weil viele der Teams, die halt ähm, da picken, auch auf dem Flügelbedarf haben. Von daher weiß ich nicht, ob da hier wirklich irgendeiner dabei ist, der diesem guten Clippers-Team wirklich helfen kann. Ähm, und ansonsten finde ich die Point-Guard-Position dann hinter Chris Paul. Darren Collison hat ja angekündigt, dass er ähm, seine Spieleroption nicht wahrnimmt. Noch eine Baustelle und der Backup Big Man. Nur sehe ich natürlich an Platz 28 da nicht so wirklich das Spielermaterial da, um wirklich eine, eine Verbesserung für die Clippers zu erzielen. Und nee, das sehe ich genauso wie du. Von daher äh, müssen sie sich wahrscheinlich in irgendeinen äh, Spieler in den Tryouts irgendwie verlieben und dann ähm, werden sie wohl die richtige Entscheidung treffen. Ähm, in unserem Mock-Draft habe ich ähm, Alfred Payton, glaube ich, äh, zu den ähm, Clippers geschickt. Ja. Das ist so eine Sache, die ich übertrieben doll bereue, weil ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen mehr mit, ähm, mit Patents Spiel beschäftigt und ich bin schon so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen verliebt, weil er hat ja immer sehr unter meinem Radar gespielt. Er war ja auf Lafayette äh, am College und das ist so eine, so eine Uni, die ich eigentlich nie habe spielen sehen. Das war jetzt immer nur nachgescoutet und auf den ersten Blick ähm, ja, war das halt irgendwie zwar ein großer Point Guard, aber sehr schlaksig und hatte keinen Wurf. Aber Ich glaube schon, dass es ein echt guter Floor General werden könnte. Und von daher, ich glaube nicht, dass er so, so tief fällt. Ich bin mir ziemlich sicher, das dass andere. Ja, ja, sowas. Defense bringt er auch mit. Ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass er so weit fällt. Wenn er so weit fallen sollte, dann glaube ich schon, dass die Clippers da gut damit beraten wären, ihn zu ziehen. Müsste man dann abwarten, wie die ganze Draft-Dynamik sich dann letztendlich entwickelt. Aber nur knapp 25% Prozent von Downtown ist auch eine Marke, ne? Ja, das ist nicht gut. Deswegen habe ich ihn ja so auf den ersten Blick, als ich mir halt nur so ein bisschen Highlight-Videos und Stats angeguckt habe, habe ich gedacht, der, der ist ähm, bei aller Liebe, aber den kannst du eigentlich nicht kannst du eigentlich nicht wirklich direkt gebrauchen. oder ähm, Beziehungsweise da gibt es bessere Pointguards so in der Klasse, ähm, in der Draft-Klasse. Okay. Aber ähm, ja, ich, ich persönlich, ich, ich mag ihn jetzt, äh, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt habe, mag ich ihn doch schon sehr und äh, würde es ihm zumindest gönnen dass er höher gepickt wird. Ähm, falls er an 28 noch verfügbar sein sollte, denke ich, können die Clippers da nichts mit ihm falsch machen. Jo. Ähm, ja, 27. Einer von drei Phoenix-Picks. Ja, genau. Ja. Ähm, also die Suns sind ja wirklich ein relativ tief besetztes Team, finde ich, mhm. ähm, wobei auf dem Flügel ruhig nachgebessert werden kann. Aber ob das dann mit dem 27. Pick wirklich stattfindet oder ob man den nicht vielleicht noch wegfallen lässt, beziehungsweise trade, da bin ich mir auch nicht so sicher. Weil, wie du ja sagtest, zwischen 10 und 20, da sind einige gute Flügelspieler bei. Ob man sich da den dritten nicht irgendwie aufsparen könnte. Ja, also ich denke, ähm, generell sind alle Picks der Suns irgendwie also ich gehe erstmal nicht davon aus, dass sie alle drei behalten werden und dann bin ich auch immer noch der Meinung, dass äh, wenig, ja, wie soll ich sagen, wenig Spieler wahrscheinlich an 27 oder an 18 zur Verfügung stehen, die ein wirkliches Upgrade aktuell wären zu der Mannschaft. Also von daher, ich glaube, Phoenix fehlt halt noch so ein bisschen dieser, ja, dieser Superstar oder der Veteran, der das, der das junge Team irgendwie äh, führen kann ob man da jetzt nochmal irgendwie drei NCAA-Spieler hochholt und dann denen ein paar Minuten gibt und auf, eine, auf einen Einschlag von irgendjemandem hofft, weiß ich halt nicht, ob das die richtige Taktik ist. Also ich meine, Picks sind ja schon wertvoll und wenn sich jetzt ein Team irgendein Team in den Rebuild begeben will und die haben noch einen Veteranen übrig, sollte sich Phoenix da vielleicht mal schlau machen. Oder vielleicht in den Poker um Kevin Love einsteigen, das wäre auch noch eine Option. Ich glaube, Minnesota dann, wenn Minnesota komplett äh, neu starten würde, die könnten einiges dann mit ähm, zwei oder drei Picks äh, in der ersten Runde dann anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Also von daher, ich meine, da jetzt irgendeine Vorhersage zu machen, ist eigentlich ähm, schwierig bis nicht, gar nicht möglich. Äh, ja, kommen wir zu Miami. Dein ja, Team. Und äh, dazu haben wir ja auch eine Frage. Ähm, hast du die gerade noch äh, parat, die Frage? Ähm, ja, es ging... Darum, dass äh, ab nächster Saison nur Norris Cole unter Vertrag ist als einziger Pointblatt bei den Heat. Hm. Ähm. Ja, jetzt spinnt das hier schon wieder. Ja. Kannst du die Frage nochmal komplett vorlesen, bitte? Ja, ich glaube, ich habe die hier. Ähm, ja, hier ist Also, bei den Heats steht im nächsten Jahr nur ähm, Norris Cole auf der Pointblatt-Position unter Vertrag. Werden die Verträge von Chamas und oder Douglas verlängert. Oder ist dort eine Veränderung geplant? Falls ja, haltet ihr es für realistisch, dass Shabazz Napier von äh, der University of Connecticut bis Pick, äh, also bis auf äh, Pick 26 fällt und ihn die Heat dort ziehen? Ja. Danke dafür nochmal. Kein Problem. Weil irgendwie spinnt gerade die Technik wieder bei mir. Ähm, ja, also das ist eine gute Frage. Also stand jetzt gehe ich davon aus, dass man mindestens mit Chamas verlängert was mit Tony Douglas wird, das liegt auch ein bisschen an ihm, also ich glaube, die Rolle als dritter Point Guard, ab und zu mal Backup für, äh, Dwayne Wade gefällt ihm nicht unbedingt. Ähm, ja. Wobei Wade auch nicht jünger wird, also... Ja, das ist das Problem. Also das ist... Echt ganz schwer. Ich, also... Äh, ja. Ich weiß ja nicht, also die, die Spatzen pfeifen ja irgendwie von den Dächern, dass irgendwie, ähm Miami schon, glaube ich, ähm, sich mal Napier, glaube ich, äh, angeguckt hat. Also zumindest ähm, denken, es wäre ein realistischer Pick, der auf 26 fallen könnte. Ähm, Wenn es letztendlich so weit kommen sollte, dann glaube ich auch, dass man ihn, also dass es okay wäre oder gut wäre, ihn zu picken, ähm, weil er ja auch jetzt gerade in dem äh, NCAA Final Four äh, Tournament da gezeigt hat, was er halt für ein Spieler sein kann. Nur, glaube ich, also das sollte so, die Kaderplanung, ähm, die, also um auf die Frage einzugehen, das mit Charmers und Douglas, ich glaube, das sollte auch so ein bisschen unabhängig vom, vom Draft sein, weil will man wirklich auf den 26. Pick einer durchaus guten Draft äh, wirklich zurückgreifen, wenn man, ähm, ja, Meisterschaftsambitionen hat. Also das haben wir, haben wir die Heat, werden sie auch nächstes Jahr wieder haben, ähm. Ich meine, wir gehen ja alle davon aus, dass irgendwie Le LeBron bleibt. Jetzt kamen heute nach die Gerüchte, dass es vielleicht sogar zu einer Big Four, in Anführungsstrichen, mit Mello noch kommen könnte. Äh, ich glaube schon, dass da die Ambitionen der Heat äh, wieder auf Meisterschaft sind. Und dann, klar, ist es ist immer gut, wenn man, wenn man gute Rollenspieler hat und dieses äh, super Trio oder Quattro, Quartett, äh, wie auch immer, äh, hat. Aber ja, also ich glaube, die Kaderplanung, die sollte dann schon ein bisschen unabhängig vom, vom Draft jetzt her gehen. Und wenn Napier verfügbar ist, kann man kann man ihn ja picken. Nichtsdestotrotz muss man dann ähm, sehen, ob Cole wirklich bereit ist für die Starterrolle. Und äh, Chalmers jetzt so enttäuscht hat, oder die Heat so enttäuscht, dass er ähm, nicht, keinen neuen Vertrag angeboten bekommt, wobei ich daran auch nicht wirklich glaube. Nee, nee da muss ich dir auch zustimmen. Also ich glaube auch, dass Mindestens äh, Charmers den Vertrag verlängert. Und man dann wirklich, ich glaube aber auch nicht, dass äh, Napier wirklich bis auf 26 runterrutscht. Hm. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber mit der Kaderplanung hast du schon was Richtiges gesagt. Man muss was tun, aber das sollte dann unabhängig vom Draft ablaufen, das stimmt. Ja. Ich meine, klar, ich meine es ist nie, nie verkehrt, einen neuen jungen Rollenspieler vielleicht sogar mit Potenzial zu haben, aber äh, ja, ich meine, an 26 muss man Glück haben, muss man enormes Glück haben, dass man da vor wirklich ein Ding, so ein... Ja? ja? Ähm, vor allen Dingen kannst du ja auch, wie du sagst, als äh, Meisterschaftsaspirant kannst du nicht äh, so ins Grüne picken und hoffen. Ja. Wenn du dann meinetwegen in den Playoffs in der ersten Runde rausfliegst, dann bist du das Gespött der Nation. Und ob das dann jetzt äh, an den zu jungen, zu unerfahrenen Rollenspielern lag, oder halt an der eigentlichen Leistung, dass es dann das wird dann schnell mal auf die Rollenspieler geschoben, wo man dann sagt, ja, zu dünn besetzt, zu unerfahren. Hm. Also ich glaube, das wäre auch nicht so klug, wirklich nur auf die ganzen Jungen zu setzen. Ja, gut. Ähm, hoffentlich ist die Frage damit dann relativ vernünftig beantwortet. Ähm, ja, äh, 25 Houston bin ich ehrlich gesagt äh, genauso überfragt, weil ich kann, kann mich irgendwie schwer in dieses Houston-Management, dieses analytische Reindenken. Ähm, wird wahrscheinlich irgendein Spieler gepickt werden, der Dreier schießen kann. Äh, ansonsten habe ich da keine, ich da keine ähm, genaue, konkrete Vorstellung, wer dann da wirklich für die Rockets Sinn machen würde. Was meinst du? Nö, äh, ich habe ähm, sowieso ein kleines Problem mit den Rockets durch das ganze Management und auch wie Es ist ungefähr wie bei OKC aufgeteilt mit den Würfeln. Mhm. Auf die beiden Superstars, Harden und Howard. So und der Rest, der darf da mal ein bisschen, aber wirklich zeigen kann sich keiner. Ähm, pff, vielleicht sollte man hinter, hinter ähm, Harden einen defensiv starken Shooting Cup picken. Mhm. Damit man wenigstens aus der Position ein bisschen Defense hat. Ja. Aber das ist so schwer bei den Rockets. Die Frage ist auch, welcher wirklich gute ähm, Shooting Guard mit Defensivskills rutscht dann auch äh, wieder bis ans Ende der Draft. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar dann hier mit, ähm, na, wie heißt er? Ähm, der Bruder von Janis. Äh, ich glaube, er ist ja auch so ein, so ein Swingman, der beides machen kann. Äh, sowohl Shooting Guard als auch äh, Small Forward. Ist ja, ist ja generell in ähnlicher. Ähnlich guter Athlet, also er ist schnell, er, ist, er hat Athletik, ähm, spielt vernünftig in der, in der Defense, also soweit, ähm, wie das bisher bekannt ist und letztes Jahr bei den, bei den Delaware, äh, wie heißen die, ähm, 87ers oder so, irgendwie, also das D-League-Team aus De Delaware. Ähm, ja, ich glaube, also wenn man wirklich jetzt sagt, ähm, wie du sagst, defensiv starken Shooting Guard, dann könnte ich mir das äh, ziemlich gut vorstellen, dass irgendwie dann noch Der gute ähm, Antitokumpo in die äh, erste Runde rutscht. Äh, ansonsten. wünschen wir ihm das? Auf jeden Fall. Ich, äh, ich meine, generell bin ich ja. Wäre das ja richtig, richtig krass, wenn die äh, Bugs ihn an 31 ziehen würden und dann wirklich mit den beiden Antitokumpos da irgendwie äh, äh, die Greek Freaks äh, in einem Team hätten, aber. Ich würde das richtig feiern. <lacht> ich auch, aber richtig. Aber gut, ich glaube, ich weiß es nicht, ob er. Also ich habe ja heute gelesen, dass er sich sein Marktwert so ein bisschen wohl ähm, verbessert hat. Also er, man ging ja davon aus, dass er irgendwie ein früher Zweitrunden-Pick sein wird. Ist jetzt aber auch möglich, dass er irgendwie noch ähm, irgendein Team in der ersten Runde so sehr gefällt, äh, dass man halt ihn anstatt zum Beispiel einem äh, PJ Hairston, wo man ähm, nicht so wirklich weiß, wie ist sein Charakter, wie professionell ist er wirklich, ähm, dass man ihn dann lieber nimmt. Aber... Meinst du, die Rockets hätten eine Chance auf ihn? In, ja, klar. Wenn die Rockets ihn haben wollen, dann ähm, dann könnten, glaube ich schon. Also 1,25 25 wird er, glaube ich, echt noch verfügbar sein. Also alles andere wird mich äh, schon überraschen. Mal gucken. Auf jeden Fall. Spannend. Sehr. Also Houston ist auf jeden Fall äh, ein Pick, auf den ich mich freue, so weil ich dann, ähm, weil ich dann auch mal versuchen will, anhand dieses Picks das Management noch so ein bisschen besser zu verstehen. Also die Intention dahinter. Es wird, glaube ich, ähm, ja, wird spannend, wie du sagst, dass, gesagt hast. Ja, diesmal können sie ja nicht nach, äh, Stats auswählen, ne? Ja, es wird, wird ja auf jeden Fall, ja, wird auf jeden Fall schwierig. Ähm, ja. Der nächste Pick ist dann, äh, hin und her gegangen und ist letztendlich dann bei den, ähm, Bobcats oder beziehungsweise Hornets gelandet. Nee. Nicht? Äh, Jip, yep, hab ich gesagt. Doch, doch. Ja, okay. Ja, 24, äh, Charlotte. Ja, Charlotte Überraschungsmannschaft gewesen, absolut. Was meinst du? Wo könnten sie nachbessern? Oh, pfuh, ja, gut. In der Breite geht, glaube ich immer was. Vor allen Dingen bei kleineren Teams. Hm. Ähm, ja, wo könnten sie nachbessern? Vielleicht, äh, auf der auf den guard da sehe oder da könnte man, also klar, man hat äh, mit Keith Gilchrist und äh, Walker dann zwei junge, talentierte Spieler, die in der Starting Club stehen, aber dahinter ist man relativ dünn besetzt, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also vielleicht da, aber das ist halt ach, dieser, dieser Draft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wie du es schon oft gesagt hast, dass ein wirklich brauchbarer Spieler so weit runter wird, den du sofort brauchen kannst. Definitiv. Ja, wobei ich denke dann immer so, also die Hornets glaube ich schon, dass dass die an an 24 jetzt kein Spieler ziehen, der letztendlich es irgendwie in diese in die Starting Five dann halt schafft. Weil ich glaube, die ist mehr oder weniger gesetzt, beziehungsweise da wäre kein Upgrade drin wo ich aber äh, das, das Problem der Hornets immer gesehen habe war so ein bisschen die äh, ja die Offensive ne also die hatten wenig, sehr sehr wenig Firepower auch das Spacing das war nicht gut ähm, Big L und ähm, äh, Kit Gilchrist ich meine die, die können ja jetzt nicht, nicht äh, Dreier oder sowas werfen also weder Kit Gilchrist noch Big L und die sind dann Big L ist sowieso im Lowpost zu Hause Kit Gilchrist kann eigentlich nur Slashen und zum Korb ziehen Hat halt keinen Wurf und ähm, ja, Walker ist jetzt auch nicht so der effektivste ähm, Schütze und kein Lights-Out-Shooter. Von daher, also ich, ich hoffe einfach, dass sie da irgendeinen Spieler, ob ob ein ob Guard oder ein Small Forward oder sonstiges finden, der dann wirklich äh, von der Bank vielleicht ein bisschen ähm, ja für Spacing sorgen kann und äh, ja vielleicht ein bisschen ja, Defense bringt. Sehen, das auf jeden ja. Fall. Also die können auch ruhig dann Natürlich sind so äh, Seniors, also Leute, die ähm, vier Jahre am College gespielt haben, die sind halt häufig nicht beliebt oder äh, die werden häufig ähm, nicht wirklich an, in den Top 5 gepickt. Ähm, von daher, vielleicht rutscht irgendein Senior Guard, äh, der drei werfen kann, der vielleicht ein gutes, gut, ähm, ja, wie sagt man, ausgebildetes Spiel hat schon durch seine vier Jahre am College. Vielleicht rutscht der runter und dann ja, könnten die. Bobcats, oder Bobcats und Hornets, da brauche ich noch ein bisschen. Da können die okay. Hornets zugreifen. Big 23 gehört wem? Äh, den Utah Jazz. Ah, auch spannend. Ja, ich auch, genau das habe ich gerade gedacht, als ich gesagt habe, Utah Jazz. Ähm, ja. ja. Könnte man... Äh, auf, also... Fakt ist, Utah braucht einen Backup-Point-Card. Also das ist für mich äh, so sicher wie das Arme in der Kirche. Fakt ist auch, Utah hat eine beschissene Offense gehabt. Fakt ist auch, Utah hat die schlechteste Defense gehabt. Also im Grunde kann Utah gar nichts falsch machen. Ähm, nee. Wer auch immer da verfügbar ist, äh, entweder ein guter Verteidiger oder jemand, der in der Offensive vielleicht mal so ein bisschen äh, was bringen kann. Ja, der kann, kann kommen... <lacht> Und dann... Wir haben da Shabazz, ne? Mhm. Ja, wenn er, wenn er verfügbar ist, warum, warum nicht? Also er ist auch ein Senior, hat eine Menge Erfahrung. backup point Cup braucht man eh. Ja. Das Offensiv ist er ein guter. Ja, kann heiß laufen auf jeden Fall. Und in der Defensive, ich meine, da ist alles ein Upgrade, was ein bisschen verteidigen kann. Ja, auf jeden Fall. Also defensiv war das... War das ähm, relativ katastrophal, was Utah da äh, sich zusammengespielt hat. Nicht zuletzt ja auch wegen der äh, Big-Man-Dynamik, ähm, die halt noch nicht wirklich vorhanden ist. Aber äh, ich glaube, da kann sich, äh, da sollte sich keiner irgendwie ähm, ja, mit Defense schmücken wollen, der da ähm, bei Utah agiert hat oder gespielt hat in dieser Saison. Alles klar. Äh, Memphis als nächstes. Memphis. Das auch Auf jeden Fall... Ähm, ja, Memphis, sollte man vielleicht auch dazu sagen, die haben jetzt halt auch äh, ein Front Office, das ähm, versucht, ein bisschen analytischer zu werden. Also die haben ja diesen Stats-Guru von äh, ESPN, John Hollinger, jetzt äh, bei sich da im Front Office sitzen. Und von daher kann man davon ausgehen, dass da jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr viel Mathematik irgendwie betrieben wird und College-Stats hin und her geworfen werden und ähm, jeder Stein umgedreht. Ja, ich meine, was, was fehlt den Grizzlies deiner Meinung nach? Oh, ja, da fehlt eigentlich nicht viel. Blöd gesagt. Nach der Saison auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, was fehlt denn? Ein junger Backup für Zach Randolph. Ja. Der eventuell einen besseren Wurf aus der Distanz hat. Und der sich noch ein bisschen was von ihm abgucken kann. Ich glaube, das wäre schon mal nicht schlecht. Weil wenn, wenn. Randolph nicht auf dem Feld steht, dann geht die Office so ein bisschen dahin. Aber ich mal das Gefühl. Ja. Wenn Gasol und Conley auch gerade nicht ähm, heiß laufen natürlich. Da spielen mehrere Faktoren natürlich dann eine Rolle. Ja, also ich würde hinter Randolph eventuell gucken, ob es da was zu picken gibt. Ja, würde ich mich jetzt einfach mal äh, anschließen, weil ähm, wenn jemand da wirklich... Ähm, sogar irgendwie ein Dreier treff, treffen kann und äh, sich Forward schimpft, dann äh, ist es, glaube ich, ähm, wäre es vernünftig. Ich meine, wen haben wir gesehen jetzt in den, äh, in den Conference Finals gegen, äh nicht, in, den, in der ersten Runde gegen äh, Oklahoma City, war Teshon Prince war mal drauf, Tony Allen war mal dann drauf, der äh, irgendwie auf Small Forward dann gespielt hat und KD verteidigt hat. Also so Small Forward, Power Forward, da geht natürlich... Ähm, Entweder offensiv auf, auf Small Forward geht einiges, oder beziehungsweise eine, eine neue Rotation zu etablieren mit einem eher defensiv orientierten, weiß ich nicht, Tony Allen, Tashon Prince, wie auch immer, und halt dann offensiven Shooter von der Bank oder halt jemand, der, ähm, bei der auf der Power Forward-Position etwas mehr Optionen den Grizzlies gibt, weil ähm, muss man ja jetzt auch sagen, äh, äh, Randolph war zwar am Ende der Saison wieder gut, war aber auch über große Teile der Saison dann ähm, ja, also hat nicht so seine besten Leistungen gezeigt. so seine Möglichkeiten auf jeden ja. Fall. Also von daher. Kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen, wenn man irgendwie einen vernünftigen Forward mit ein bisschen offensiver Firepower findet. Äh, ansonsten sind die Grizzlies einfach ein enorm starkes Team und äh, wären auch, ähm, also sind auch ein Contender in meinen Augen. Also das braucht man, glaube ich. Ähm, auf Welt. jeden Fall, also mit einem Quäntchen Glück und So viel Teamgeist und Kampfgeist, also ich würde mich nicht wundern, wenn sie nächstes Jahr in den stehen. Ich auch nicht. Äh, ja, der nächste Pick gehört den Gegnern ja. ne? aus der ersten ja. Runde. Da haben wir eben auch schon mal kurz drüber geredet. Gegner ja, OKC. Okay, yes, ah. ja, schon wieder OKC. Es ist wahrscheinlich jetzt wieder genauso schwer wie beim ersten Mal. Für die Herren äh, irgendwas zu machen. Ähm, ja, also Perkins will man wohl nicht amnestieren. Äh, dann habe ich äh, heute noch gelesen, dass man Tibor Pleiss nicht kontaktiert hat bisher oder nicht irgendwie äh, großartig äh, Interesse signalisiert hat, ihn in die MBL zu holen. Also ich frage mich echt, äh, man, muss man nicht jetzt schlauer geworden sein und äh, sehen, dass vielleicht Perkins und Adams vielleicht... oder Perkins, Adams und DeBarker, je nachdem, ob man jetzt auch Smallball spielen will, ob das nicht im Frontcourt vielleicht ein bisschen zu wenig ist an Qualität? Ja, ich verstehe das auch nicht ganz. Ich meine, Perkins ist einfach nicht mehr der Perkins wie vor ein paar Jahren. Ja. Das muss man auch in Oklahoma irgendwann schweren Herzens einsehen. Er ist wahrscheinlich der lockerung Guy, wird ja oft gesagt. Aber sein Gehalt ist dann halt auch wieder... Ein kleines Problem für OKC finde. Ja. Es würde, gut, es würde nicht viel bringen, oder nicht allzu viel bringen, wenn sie ihn amnestieren, aber es würde wenigstens etwas Platz schaffen. Und dass sie Pleiss nach seiner guten Saison nicht kontaktieren, ist für mich sehr überraschend. Ja. Adams ist für mich der einer der unsympathischsten Spieler der Liga, aber auch ein sehr, sehr talentierter Big Man, was er oft gezeigt hat, auch in den Playoffs. Ähm, vielleicht sollte man wirklich mit ihm in der Starlight 5 anfangen und dahinter wäre für mich Plyce eigentlich äh, die richtige Wahl gewesen. Hm. Und dann, wie du sagst, äh, Serge kann auch noch als äh, Center auflaufen, also das ist, weiß ich auch nicht, schwer. Ja. Nur, falls jetzt wirklich äh, ein Big Man verfügbar sein sollte, äh, ob da jetzt irgendeiner ein Upgrade ist. Also es ist wohl irgendwie noch ein ähm, sieben Fuß großer ähm, Junge aus äh, Litauen, glaube ich. Hm, ich. Ich habe immer so, so Schwierigkeiten, das äh, auszusprechen. Christaps Porzingis oder so. Porzingis. Ähm, ja, also ob man sich da mal wieder äh, umschauen will. Wobei er spielt jetzt auch ähm, in, in Spanien. Ähm, ob er jetzt irgendwie besser, besser ist als t Place, wofür man eh noch die Rechte hat, weiß ich nicht. Von daher, ich, äh, für Oklahoma macht es auch, glaube ich, wirklich Sinn, wenn New York äh, diesen äh, Schumpert äh, für einen Pick-Deal wirklich durchziehen will, dass man darauf eingeht, weil ich sehe da jetzt einfach nichts, ähm, was denen jetzt äh, helfen könnte, beziehungsweise wenn man schon die, die Rechte an einem so talentierten Big Man wie Pleis hat, Und dann mit dem 21. oder 29. Pick noch irgendwie äh, darauf zu hoffen, dass man dieses gute Team, das man da in Oklahoma City ja schon hat, äh, dass man das irgendwie verstärken kann. Also da, da würde ich das Management dann nicht ganz ähm, verstehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Also ob man jetzt noch, noch einen Big Man aus Europa äh, oder generell einen europäischen Spieler äh, holen will und ihn wieder in Europa parkt für zwei Jahre oder drei Jahre, äh, ob das nicht ein bisschen verschwendet dann ist, wenn wenn er, wenn er man da eh nicht so äh, die krasse Verbindung äh, letztendlich zu den Spielern, die über spielen, hat, wie es ja jetzt bei Tibor Pleiß auch ist, äh, dann weiß ich halt nicht, äh, ob das nicht äh, ja, ob man sich das nicht äh, sparen kann. Ja, eigentlich schon. Hm. Endlich kommen wir jetzt aber mal zum Pick, wo man vielleicht ein bisschen konkreter werden könnte. Ähm, 20. Pick gehört den Raptors. Okay. Ja, äh, ich habe im Mock-Draft geschrieben, so äh, Ross, äh, beziehungsweise The Rosen, wie auch immer. Ich meine, ich wurde ja von einem verbessert, dass Ross ja eher ein Guard ist. Äh, wobei er ja irgendwie, wenn, wenn, wenn, wenn, ich dich jetzt fragen würde, wer was der Starting backcourt äh, der Raptors, würdest du sagen? Ähm, Kyle Lowry und Dimortie Rosen. Ja. So und Meistens steht ja dann auch noch äh, Terence Ross mit in der Star Starting Five. Äh, ich meine, ob jetzt ob Ross, der Small Forward ist, und äh, The Mother Rosen, äh, der Shooting Guard, was auch immer so. Ich, ich war, hab, war immer der Meinung, dass beide sich so ein bisschen diese ähm, diesen Flügel dann halt geteilt haben. So. Und, äh, Fakt ist aber auch, ob Ross jetzt ein Guard ist oder nicht, dass er eine enorm gute Performance mal unter der Saison gemacht hat. Ich glaube, 54 Punkte oder 51, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja. Und in den Playoffs einfach voll untergetaucht ist und im Grunde auch wahrscheinlich ein großer Faktor äh, dafür war, dass die Raptors dann in einer knappen Serie gegen die Nets ausgeschieden sind. Ähm, andererseits wird Laurie ein free agent und ähm, als Backup Point Guard hat man äh, zwar noch Graves Vasquez, aber der wird meines Erachtens nach auch ein Free agent. Da muss man dann auf jeden Fall, denke ich mal, auf den beiden Positionen dann mal gucken, was man macht. Ja. Ähm, lass mal ein bisschen Name-Dropping dann betreiben, irgendwie. Ich glaube, wir haben, oder ich habe in dem, in dem Mock-Draft habe hm, ich äh, TJ, TJ Warren, Warren. ja. Fände ich, ich jetzt ganz cool, also ich mochte auch TJ Warren ähm, am College ziemlich gerne. Okay. Ähm, ja, gerade auch so in diesem, in diesem Team-Konzept von äh, Dwayne Casey, der auch so ein bisschen äh, auch ein sehr guter Coach ist, meiner Meinung nach, der auch in der Defensive dann mit weniger talentierten Spielern auch ein bisschen was etablieren kann, könnte Warren recht gut reinpassen. Ander ja. Andererseits Point Guard wäre auch jetzt nicht schlecht, meiner Meinung nach, weil ich glaube nicht, dass man Veskis und Lowry wirklich halten kann, da zweifle ich noch ein bisschen dran. Ich glaube auch, das wird, glaube ich, eine Stufe zu teuer. Dann ja, Außerdem, meine, Weskes verdient ja auch nicht wenig Laurie will bestimmt einen sehr guten Vertrag haben nach der Saison ja. Ach, ja. vor allen Dingen ist ja auch immer die Frage wollen Spieler dann wirklich in Toronto bleiben ich meine wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt oder, also im, im Podcast generell äh, dass das mit den, mit den Steuern dann äh, ein bisschen komplizierter wird weil du ja irgendwie ein bisschen nach Amerika bezahlen musst ich glaube ein bisschen auch an Kanada und dann irgendwie noch eine höhere Einkommenssteuer also so steuerlich ist es halt Häufig ein Problem für die Raptors. Nicht zum Wohlfühlen. Ja, ähm, ja. von daher... muss, muss meinst du, wenn, wenn ähm, Shabazz noch hier verfügbar wäre, würde der nicht super ins System passen? Ja, schon. Also ich meine, Shabazz wird, glaube ich, irgendwann äh, Anfang der 20er... Merkt, ich total auf den Spieler abfahren. Ja, ja. Aber ich glaube, Anfang der 20er wird er definitiv der beste Point Card sein, der, der noch verfügbar ist. Und wenn du einen Point Pointcard brauchst, dann ist es eigentlich ein No-Brainer, dann äh, Shabazz zu nehmen. Ähm, wer es letztendlich wird, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er, dass er sowohl bei Toronto, bei Miami und bei äh, Utah oder Charlotte, äh, könnte man jetzt auch über, überlegen, glaube ich. Also ich glaube, der wird für alle Teams ähm, noch eine vernünftige Rolle spielen können dann als Backup. Ja, wo ich ihn mir wünsche, ist ja eigentlich klar. Ja, Aber bei den Raptors würde er in meinen Augen auch super passen. Also ja. Wobei, ähm, bei den Raptors weiß ich, ist ja immer jetzt so eine Sache. Ne? Wir, wir rollen den Draft ja von hinten auf und äh, von daher wissen wir dann meist gar nicht, welche Spieler überhaupt schon äh, vom Board sind. Weil für mich ist dann äh, so ein Spieler wie Tyler Ennis, wenn verfügbar, ähm, natürlich auch ein ziemlich guter Fit äh, für die Raptors. Er, er kommt aus äh, Ontario. Er hat äh, in Syracuse, also äh, schon nahe seiner Heimat, ähm, verhältnismäßig ähm, halt College-Basketball gespielt. Und also, für, also ich, ich mochte, mochte ihn sehr, weil er ist für mich wirklich ein reiner Point Guard mit einer echt geilen Court Vision und ähm, jetzt kein kein großer Athlet oder sonst irgendein spektakulärer Spiel, aber so ich stehe halt darauf, wenn er wirklich noch so ein bisschen Back to the Rules Point Guard bist ja, und nicht so ein. Okay ne, so, so, so eine Scoring-Maschine, die irgendwie ähm, nicht wirklich hochprozentig äh, dann agiert. Also, wenn er verfügbar ist, glaube ich, ähm, macht es für die Raptors eine Menge Sinn, äh, ihn zu nehmen. Einige, in einigen Mock-Drafts fällt er wirklich bis auf äh, 25 runter. Ich glaube, den sollten sich die Raptors dann doch nicht entgehen lassen, weil ihn würde ich schon noch vor Shabazz äh, sehen, so rein vom Potenzial auch. Er ist, glaube ich, erst 18, ziemlich junger äh, Typ stimmt er ist noch ein bisschen jünger das stimmt ja, ähm, ja. von daher ähm, das das wäre so ein, das wäre so eine so eine Story das ist ähnlich wie äh, kommen wir ja gleich zu wenn äh, Parker zu, zu den Jazz kommen sollte wird, wird wahrscheinlich nicht passieren aber so das sind dann so, so Verbindungen egal ob du jetzt ein äh, Local so ja also wäre dann auch für die Vermarktung äh, von Trikots und so wäre natürlich ganz geil aber ist ja kein Wunschkonzert ähm, Nee. Ja, nächster Pick? Äh, 19, die Bulls. Ja. Haben wir da. Die ich ja sehr interessant finde. Mhm. Äh, willst du zuerst oder soll ich? Du kannst da gerne was zu sagen, auf jeden Fall. Ähm, also das war ja wirklich eine spannende Saison da, von den Bulls, muss man ja ganz ehrlich sagen. Äh, wieder ohne Rose ausgekommen. Aber wieder eine dafür eine starke Saison abgeliefert. Ähm. Wo ich dann aber eine kleine Lücke sehe, das sind das ist, ist dann die Forward-Position. jetzt nicht unbedingt in der Besetzung, aber dann im preis leistungs hm. Wenn du weißt, wie ich meine. Ich glaube schon. Ähm, und äh, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Miro Tic, der in Europa unter Vertrag steht bei Real Madrid, der eigentlich dem Bulls gehört. Und, Guard-Forward, der einen guten Wurf hat und der auch ähm, in der Defensive wirklich zu gebrauchen ist, dann habe ich mir mal überlegt, dass man eventuell den 19. Pick, wenn man plant, einen äh, Forward oder einen äh, Shooting-Guard zu holen, einen Small-Forward oder einen Shooting-Guard vielmehr, ähm, ob man dann nicht eventuell Mirotic in die Liga holt und für den 19. Pick ähm, einen talentierten Spieler dafür trade. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ja, ja ich meine, äh, diese ganzen Sachen, die ich da teilweise in dem mock -Draft, ähm, geschrieben habe, die haben ja schon sehr ähm, mit dieser Idee geliebäugelt, dass die Bulls vielleicht sogar beide Picks abgeben, äh, um Kevin Love zu bekommen. Eventuell. Also ich meine, ähm, der Flip Saunders von Minnesota, er hat sich ja geäußert und hat gesagt, dass 16 Teams ähm, an den äh, an Kevin Love dran sind, so Überraschung, Überraschung. Da, hat, da konnte ja keiner vorher mitrechnen, aber ähm, ja, Chicago hat wohl das beste Angebot gemacht. Da kann ich mir nur vorstellen, dass es irgendwie heißt: okay, ihr habt da unsere Draftpicks oder zumindest einen Draftpick. Ähm, wir geben euch noch Tash Gibson oder so. Also diese, diese Idee, die ich eigentlich auch schon mal da in, diesem, in dieser Wohin könnte Love hingehen Geschichte. Aufgeschrieben habe, die scheint ja doch nicht so, so krass unrealistisch gewesen zu sein, wenn Flip Saunders eigentlich schon sagt, das war ein ansprechendes Angebot oder bisher das Beste von allen. Äh, meinst du, man könnte mit, mit äh, Love, wenn das zustande kommt, man nur ein Pick abgegeben oder gut, deshalb mit den Picks ja dann nicht viel zu tun, aber wenn man dann äh, Gibson mit drauf gibt, dass man dann eventuell Miro Titch trotzdem in die NBA holt und ihn auch behält, nicht unbedingt äh, dann. Die Rechte abgeben. Ja, Wobei das könnte man ja theoretisch auch äh, anstelle der Bulls machen und ihn dann einfach nach Minnesota abgeben. Könnte wahrscheinlich auch Teil dieser dieses Angebots gewesen sein, weil, soweit ich, wie ich das mitbekommen habe, ist ja Mirotic schon bei äh, vielen ähm, General Managern auf den auf dem Zettel. Ähm, auf jeden Fall, also, der hat auch wirklich eine starke Saison gespielt. Mh. Naja, das kann absolut sein, aber wenn ich mir so überlege, Mirotic und Love, äh, so als, äh, als ähm, Power-Forward-Rotation, wenn man Booser wirklich amnestiert und äh, Tasch Gibson abgibt, ja, das ist äh, das ist eine Sache, die ich mir auf jeden Fall äh, gut vorstellen kann. Das klingt auch schon nicht schlecht, finde ja, ich. Definitiv. Und bei Mirotic hat man dann auch noch eventuell, dass er auch mal starten kann als Small-Forward oder im Verlauf des Spiels nebenlauf spielen kann. Mhm. Das ist interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt kommen wieder so, so, so ein paar Picks. Also Phoenix, im Grunde haben wir ja schon drüber geredet. Äh, weiß, die, weiß der Geier, was da passiert. Ähm, ich gehe eh nicht davon aus, dass die ihre Picks behalten, von daher was auch immer. Ähm, ja, sie ja auch nicht. Ne. Ja, Boston wäre dann äh, an 17 dran und die ja. brauchen ihre Picks. Es sei denn auch, also ich glaube, dass äh, wenn wenn die wirklich das Poker um Kevin Love gewinnen, dann wird jeder Pick, den sie jetzt in diesem Jahr haben, wahrscheinlich nach ähm, nach Minnesota äh, wandern als Gegenwert, aber ich gehe einfach ich mal davon aus, dass das Love äh, nicht, oder das Boston, dass das Battle nicht gewinnt. Ich ähm kann mir auch, wir haben ja im letzten Port haben wir noch gesagt, das könnte zu KG 2.0 kommen, mhm. aber jetzt die letzten Tage habe ich auch mehr das Gefühl, dass es zu den Puls geht. Ähm, ja, aber falls Boston den Pick wirklich behalten sollte, was meinst du? Was, wonach sollten sie sich umsehen? Ach, ja. Ähm, ich weiß nicht mit was sie, äh, oder wie sie mit Jared Solinger planen, ob jetzt auf der 5 mhm. oder als Forward. Wenn auf der 5, dann auf jeden Fall ein Forward. Small Forward, Poor Forward, der am besten beide spielen kann. Ähm, na gut, ich glaube im sechsten Pick haben sie auch noch ne? das war der sechste mhm. da wird dann wohl, wohl der Point Guard wohl wahrscheinlich werden denke ja. ich. kann sein ähm, ja, also ich würde, also mit dem 17. Pick würde ich auf jeden Fall auf der Forward-Position irgendwie schauen, dass ich da jemanden kriege oder was meinst du? ja, entweder das oder ähm, dann an dieser Stelle ähm Payton sich holen. Also den, den ich ja eben äh, ein bisschen in den Himmel gelobt habe. Ähm, also ich denke, dass das so irgendwo zwischen 15 und 20 ähm, dass da irgendwo sein Mark Marktwert liegt und äh, dann würde ich es ihm auch gönnen, dass er da gepickt wird. Ansonsten, äh, Allerdings weiß ich jetzt halt nicht, wie das ähm, mit dem ersten Pick sein wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da auch ein Point Guard wird. Von daher ähm, macht das dann vielleicht nicht allzu viel Sinn. Ja, wobei... Äh, Das, also ich, wenn, wenn das wirklich so kommen sollte, dass ähm, die Celtics mit dem sechsten Pick ähm, einen bestimmten Point Guard ziehen, dann ist das zumindest so von der, von der, von der Court Vision her und vom, vom reinen Point Guard sein, wäre das eine nette Ergänzung zu ihm. Also ich meine, die können zwar beide nicht gut werfen, aber damit hat man in Boston ja auch irgendwie Erfahrung mit einem Point der nicht vernünftig werfen kann. Spielst du gerade ähm, so ein bisschen mit dem Gedanken, Rondo doch zu trainen? Ja, absolut. Richtig, ich. ich glaube auch schon, dass, dass Boston das, das macht. Also ich... Falls Kevin Love wirklich nicht kommt, glaube ich nicht, dass, äh, dass Rondo da äh, großartig Bock drauf hat oder sein Camp. Und dann glaube ich... Aber ich, ich glaube, er hat da auch nicht großartig Chancen zu bleiben, weil ihm dann ja. der Abnehmer fehlt. Ja. Also... Ich, also meinst du, die würden auf zwei Point Cards gehen, und mit dem sechs Pick dann als äh, Starting Point Card? Ja, ich meine, die sind... Die sind ja noch im Rebuild und ich glaube, die planen auch schon noch die nächsten zwei Jahre, wenn nichts unvorhergesehenes äh, passiert, schlecht zu bleiben, um wirklich so viel Talent dann anzusammeln, dass man dann wieder angreifen kann, aber ah, ich finde es ganz schwer. Also klar, auf, auf Forward ähm, muss auch irgendwo was passieren, sind eine Menge gute ähm, Small Forwards irgendwie auch äh, die Mitte ja, 20... Oder du hast zum Beispiel Karl Anderson bei hm. Job. Ja, Kyle Anderson ist auch so eine, so, eine, so eine Wundertüte irgendwie, das ist so ein Allrounder. Äh, ist in einigen Mock Drafts irgendwie, ähm, kratzt er schon fast an den Top Ten. in anderen stürzt er bis auf Platz äh, 28, 29 runter. Äh, ja, also da sieht man irgendwie, da, da, ihn muss man wirklich mögen, um ihn, ähm, glaube ich, zu, zu, äh, zu holen dann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer, wer da noch, also Adrian Payne ist noch, äh, Glenn Robinson, Jeremy Grant. Der Dritte, wohlgemerkt. Ja, Glenn sind der Dritte, genau. <lacht> GR3, so kann man äh, anstatt RG3 in der NFL hat man an GR3, wäre bestimmt ein geiler PR-Gag. Äh, ja, ich, ich, mag, ich mag die Idee mit dem Forward eigentlich fast äh, noch lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die würde mir auch irgendwie mehr zusprechen. Mhm. Wobei, wenn man dann wirklich darauf eingeht, Rondo zu trade, ja, aber eigentlich kann man beides machen. Ja. Ja. Rondo traden und dafür einigermaßen starken Forward kriegen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wie mhm. gut ist die Frage, wer da mitmacht? Mhm. Äh, ich weiß auch noch. Gut, ähm, wir müssen uns mal so langsam der Top Ten nähern, weil sonst äh, wird das hier eine never ending Story. Äh, von daher, Chicago wird als nächstes picken. Ja, ändert sich jetzt nicht wirklich äh, irgendwie was an den, an den Bedürfnissen der Bulls, die wir eben ohnehin schon erläutert haben. Wenn einer der beiden Picks, wenn nicht sogar beide, nicht eh den Besitzer wechseln. Ähm, ja, Atlanta. Team von Dennis Schröder, wahrscheinlich dann auch für viele Leute interessant. Ähm, ja, was meinst du? So Atlanta hat es zwar in die Playoffs geschafft mit einem sehr schmeichelhaften Rekord, aber da bestehen sicherlich noch ein paar Baustellen im Kader, die man vielleicht auch mit einem 15. Pick mh, stopfen könnte. Also so ein paar, äh, ein, ein Loch könnte man dann zumindest äh, ein bisschen ausbessern. Was meinst du denn, wo haben die Hawks im Grunde die meisten Sorgen? Ja, äh, ich würde auch auf jeden Fall Backrat und ich würde eventuell beim Shooting da anfangen. Hm. ja Denke ich. Ja, also es, Kai Kova. Aber, also, ich meine, klar, die, ähm, ist uns meist, äh, die meisten von uns in Erinnerung wegen seiner Dreier-Serie und er ist ja auch womöglich einer, wenn nicht sogar der beste Dreier-Schütze da in, in der NBA aktuell. Oder einer der Besten. Ich finde, der Beste klingt immer so, so vermessen ein bisschen. Äh, ja, auf jeden Fall könnte man da, denke ich mal, ähm, also ich bin ja immer so Freund, wenn man wenn man Optionen hat, dann auch äh, taktische Variationen. Und Kalkova ist ja ein sehr eindimensionaler Spieler und wenn man jetzt vielleicht einen richtigen Athlet, so der der vielleicht auch Defensivpotenzial hat oder vielleicht sogar schon ein guter Verteidiger ist, wenn man dann wirklich ihn in gewissen Momenten für Kalkova bringen kann, wenn man dann zum Beispiel gegen einen, ich weiß es nicht, gegen einen Lance Stevenson, der der gerade wieder voll am Rad dreht, oder einen Dwayne Wade, der gut drauf ist, wenn man ihn dann ähm, punktuell einwechseln kann und dann äh, den Gegner Probleme macht, da bin ich eigentlich ziemlich großer Freund von von daher weißt du so einen James Young, den wir haben, das wäre so eine Möglichkeit. Ja, wenn James Young wirklich äh, auf 15 fällt, dann müssen die Hawks ihn glaube ich auch nehmen, weil ähm, das wäre sonst. Äh, ich sehe sonst kein, kein Szenario, äh, womit sie irgendwie besser äh, dran wären letztendlich. Also pff, James, wobei ich nicht kann kann mir glaube ich nicht vorstellen, dass James Young wirklich auf 15 äh, runterfällt, weil wenn man so im Fokus steht als Freshman vom äh, Vizemeister da am College, generell Kentucky ist ja eh so ein Powerhouse, wo, äh, wo viele Leute drauf gucken. Ah, ich meine, wenn, wenn er verfügbar ist, auf jeden Fall nehmen, aber ähm, ich, ich glaube, irgendein Team äh, könnte sich auch noch vor ihm dann äh, in den guten James Young verlieben. Meinst du die Suns? Möglich, ja. Mö ja, aber möglich. Oder vielleicht sogar Philly, weil... Ähm, Da kommen wir ja gleich noch zu. Den Pick, den wir da vielleicht ähm, den Philadelphia 76ers zugesprochen haben oder ich in dem Mock-Draft, ähm, da habe ich mittlerweile so ein bisschen Probleme mit. Also die Erklärung folgt dann gleich, aber ähm, da könnte ich mir dann auch schon vorstellen, dass die vielleicht sagen, der wird gut in dieses ähm, in dieses wilde, athletische System der äh, 76ers dann reinpassen. Ähm, ja, aber wenn, wenn er wirklich äh, bis 15 durchgereicht wird, äh, dann Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber du ja, hast die Suns ja angesprochen. Was meinst du denn da bei den Suns? Sollten die James Young nehmen oder könnten die vielleicht auch dann an 14. Stelle irgendein Talent noch picken? Jetzt ist es ja ein bisschen anders als mit den anderen beiden Picks, der die Suns noch ein bisschen stärker macht. Ja, also ähm, ja, gut, das ist wirklich schwer. Gehen wir mal davon aus, dass sie wenigstens einen Pick behalten. Hm? dann würde ich auf jeden Fall auf der Guard-Position ähm, nachbessern. Ich meine, du hast letzte, du hast Drakic, die beide so ein bisschen, so bisschen Combo-Guard sind, mhm. aber dann für mich am Ende des Tages doch beide mehr Point-Guard als Shooting-Guard. Ja. Ähm, du hast, oder wir haben hier ähm, Nick Stauskas mhm. äh, aus Michigan, ja. ähm, auch Senior, ich denke, ähm, wenn Yang früher über den Ladentisch geht, was er durchaus sein kann, dann wäre das wirklich ein guter Fit. Ja, ja glaube ich auch. Also ich meine, Stauskas, der hat ähm, eine unfassbare Saison gespielt, also so gerade so als, als, als Shooter äh, wirklich sehr, sehr, sehr krass effektiv und ich meine, äh, Phoenix schießt gerne in Dreier, So, die, da können auch die meisten äh, Jungs werfen, die da im Kader sind. Warum nicht eigentlich? Also ich. Ich würde sagen, wenn man den behält, dann ist das wirklich mit der beste Fit für die Stanz. Ja, der Meinung bin ich auch. Also, hoffentlich wird er so, so, so weit nach unten durchgereicht, weil ich glaube, äh, das, das könnte äh, auch Jeff Hornacek dann äh, ziemlich gut gefallen. Und, wir müssen ja jetzt mal eins sagen, ich meine, man kann zwar jetzt sagen, okay, Phoenix trennt sich eh von Pix, aber Phoenix muss jetzt erstmal wirklich ähm, Blätter halten. Weil wenn du Blätzo nicht hältst dann ergibt das, glaube ich, so eine, so eine kleine Kettenreaktion. Dann musst du vielleicht noch einen, noch einen Back, äh, Backup-Point-Guard äh, dich vielleicht nach oben sehen, auch Shooting-Guard vielleicht sogar einen potenziellen Starter irgendwie verpflichten. Und dann, glaube ich, macht das wieder Sinn, wenn man äh, zwei Picks hat und äh, da so eine tiefe Guard-Rotation, wo man sich auch mal einen Fehler erlauben kann, äh, also wo nicht jede ähm, Verpflichtung einschlagen muss, ich hoffe, du weißt, was du meinst, dass man da okay. ruhig einen faulen Apfel auch dabei haben kann. Äh, macht dann wahrscheinlich wieder Sinn. Aber ich gehe davon jetzt einfach mal nicht aus. Ähm, ja, wer hat den nächsten Pick? Ähm, das sind ah, die Timberwolves. Mhm. Ja, ich... Also, was soll man zu den Timberwolves jetzt sagen? Also Das ist ja auch reine Kaffeesatzleserei. Äh, haben, das hängt alles von diesem Lauf-Ding Ja, also ich glaube, da kann man wirklich erst... Ähm, da ist man wahrscheinlich wirklich äh, schlauer, wenn, wenn man weiß, was mit Lauf passiert. Wobei eigentlich wurde ja gesagt, dass ähm, bis zur Trade Deadline nichts mit Love passieren sollte. Aber ähm, ja, jetzt mal unabhängig mal. Wir gehen jetzt mal einfach ganz romantisch davon aus. Äh, Rubio spielt nächste Saison da, Love spielt da, Pekovic spielt, äh, Gorgi Deng übernimmt vielleicht ein bisschen mehr Minuten, Chase Ballinger haben sie dann noch. Äh, ja, was macht man dann? Nicht. Das ist irgendwie so ein sehr dämliche Kevin Love Trade. Ja. Das ist generell, generell diese ganze Kaderzusammenstellung. Love Pekovic ist nicht so das beste Duo. Ich meine, der Backcourt, okay, Rubio. Ist kein Shooter. Ja, Kevin Martin dafür bleibt aber nicht wirklich fit. Badinger bleibt nicht wirklich fit. Also man ist irgendwie immer so. Ja, man ist so mitten, mitten irgendwie im Niemandsland der NBA. Das ist eigentlich so weder Fisch noch Fleisch und ähm, ich glaube, das ist echt langsam an der Zeit, dass man da wirklich alles auf den Kopf haut und mal neu wirklich äh, versucht, ohne irgendwelchen, irgendwelche lustigen ähm, Drafts, wo man irgendwie tausende point guards äh, holt, wie vor ein paar Jahren, äh, ja, dass man da einfach nochmal neu, neu anfängt und ähm, ja, also ich meine, klar, Kmart, Kmart, äh, Gerade zu Beginn der Saison fand ich ihn unfassbar, so was er da für Zahlen aufgelegt hat. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er so der Shooting-Guard der, ähm, der Perspektive dann bei den äh, Wolves ist. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, nee. Ja. Aber ist ziemlich zerfahren in Minnesota, möchte ich sagen. Ja. ja. Also, ich weiß auch nicht, wen die damit äh, mit 13... Also ich glaube, der 13. Pick wird letztendlich einfach nur einer, der sich da wieder wunderbar in diese ja, in diese äh, Mannschaft dann einfinden kann, die aber der aber letztendlich keinen Unterschied dann machen kann. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also irgendwie habe ich jetzt, in unserem Mob-Draft, um es kurz zu machen, äh, habe ich ja dann äh, Zach Levine, halt, das ist ein Combo-Guard, äh, der sowohl Shooting-Guard als auch Point-Guard dann äh, spielen kann. Ähm, vernünftig, äh, in, also ein Athlet, Athlet hat man ja auch, glaube ich, äh, gesehen, jetzt dieses Foto, das überall rumgegangen ist. Er ist halt dieser Typ, der bei den Lakers so unfassbar hochgesprungen ist aus dem Stand. Das Video dazu macht einen noch sprachloser. Ja, also, ist, also Athlet ist er auf jeden Fall, äh, hat einen wackeligen Wurs, Wurf, ist ein äh, unterdurchschnittlicher Verteidiger. Also phasenweise ist sein Wurf wackelig So, nur ich will jetzt nicht wieder wie so ein, will ihn eigentlich nicht schlechter machen, als er ist. Äh, so die, die, zu, zu Ende der Saison war es halt nicht mehr ganz so gut wie zu Beginn. Aber gut, ist ein junger Typ, ist 19 Jahre. Könnte man sich mal vielleicht angucken. In ähm Minnesota, habe ich ja eben gesagt, steht man eh so ein bisschen auf Guards. Mhm. Ja. Äh, wäre auf jeden Fall ein guter Fit, okay, ja. den man aufbauen könnte. Hinter Kmart, wenn er dann fit bleibt. Kann gut sein. Ähm, wenn er dann nicht fit bleibt, hat man wieder das Problem, dass man nur einen wirklichen Guard hat. Ja. Für die Position. Ja, das ist immer so eine Sache da in Minnesota. Das ist, in den letzten Jahren das ist es wirklich... Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, als man dann wirklich äh, Williams noch hatte, äh, Rubio war, glaube ich, in der Saison verletzt und äh, Love hatte man ja auch noch, der hatte da sein, sein Breakout hier. Äh, ja. Da hat man echt gedacht, okay, Minnesota hat wirklich so viel Potenzial, dass die vielleicht irgendwann mal sogar wieder in die Conference Finals kommen könnten. Also sind ist man sehr, sehr weit an Ziel vorbeigeschossen, letztendlich. Ja. Gut, Orlando? Ja. Ja, äh, an 12, ne? ja Ja, wir nähern uns der Top Ten und ich glaube, das Talent wird auch immer größer. Mhm. Ähm, Orlando, ja. Ähm, forward. Ja. Flügel. Ja. Alles, was geht. Auf jeden Fall, ich mag die eigentlich. Also so, ich mag gerade so ein so Tobias Harris zum Beispiel. Ähm, ja. Ich glaube aber schon, dass, äh, wie ich eben gesagt habe, dass man da so ein bisschen mehr Ja, ein bisschen mehr Spielraum dann in, in die Rotation reinbekommt. Vielleicht mal einer, der den Dreier besser trifft. Und äh, ja. Ähm, und Rodney Hood würde mir da jetzt spontan einfallen. Ja, ist er mir er ja auch, zum Beispiel. Ähm, kann man auch, glaube ich, ähm, sollte man dann auch, glaube ich, wenn verfügbar, äh, so machen. Jetzt ist aber ganz spannend und ähm, da spoilere ich jetzt einfach mal, damit wir so ein bisschen vorankommen. Filian 10. Ähm, ich sehe Dario Saric bei eigentlich keinem Team, also ich sehe ihn wieder bei Charlotte, wieder bei Sac in Sacramento, äh, Lakers, Boston, wie auch immer. Ähm, weil ich einfach glaube, dass er auch ähm, vom Talent her sich ein bisschen noch hinter den ähm, Amis äh, dann einordnen muss. Ja. Jetzt... Hat er ja schon wieder gesagt, ey, ich möchte, äh, ich würde sofort in die NBA gehen, wenn ich von Boston oder den Lakers ähm, getradet werde. Also zeigt wieder seine, Sorry, ja, seine seine, seine, Allüren da irgendwie, die er, die er da in den Taktik manchmal. Oder seinen Vater, ich weiß es nicht, wer es da ist. Und ich glaube einfach, aufgrund dieser, dieser Dinge, die man da so hört, wird er schon aus den Top Ten rausfliegen. Weil ich kann mir jetzt mittlerweile einfach nicht mehr vorstellen, sein Talent ist äh, unbestritten. Der Rest ist sehr, sehr, sehr ähm, fragwürdig. Ja, viele vergessen immer den Charakter, dass der ja. im Front Office auch eine große Rolle spielt. Und nicht nur bei den Drafts. Ähm, ja. die, die Leute nehmen eine große Verantwortung auf sich, wenn sie einen Spieler mit einem ja, unberechenbaren Charakter aufnehmen. Äh, Und dem müssen sich manche Leute auch mal im klaren werden. Also Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich denke auch, dass er Elf, 12? Ja, jetzt so, wo dann wir gerade sich sind. Ja. ja, also irgendwie so an elf, zwölf. Ähm, noch, noch weiter wird er wohl nicht fallen, weil dafür nee. ist sein Talent dann einfach schon zu groß. Nur ähm, könnte Orlando sich mal vielleicht angucken, weiß ich nicht, äh, inwiefern das dann ähm, dem Front Office da so schmecken würde, aber ja, könnte. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wäre eine Option, ja. Äh, ja. Und dann äh, muss Rodney Hood natürlich irgendwo unterkommen und ihn könnte ich dann wiederum äh, an 10 oder 11 dann sehen, weil ich bin von ihm echt äh, ein Stück weit überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, von ihm habe ich auch wirklich viel Material gesehen. Hm. Das war auch einer von den Spielern, die mich wirklich überzeugt haben. Hm. Wo ich mir gedacht habe, drei, 4 Jahre, dann gehören sie schon Zum erhabenen Kreis der NBA. Ja. Also, Rodney Hood ist, ist ähm, klar, so de defensiv halt noch nicht so ähm, auf der Höhe, aber ist halt äh, in, der, in der Offensive schon ein recht spannender Spieler für mich. Ja. Von daher, in Denver rennen sie ja ganz gerne, ähm, spielen offensiven Basketball, da würde er gut hinpassen. Ähm, Ähnliches macht man ja jetzt auch in Philadelphia, ähm, zumindest noch. Äh, dieses äh, Harakiri-Basketball, den, den man da spielt, ähm, scheiß auf alles, Hauptsache irgendwie schnell. Ja, also, ja so in etwa. Also, äh, Rodney Hood, ähm, wenn er jetzt so mit Saric da irgendwie so ein bisschen die, ähm, die Plätze oder diese, diese Dynamik dann so ein bisschen äh, tauscht, äh, als, als bester Forward oder als ähm, besten verfügbarer dann äh, Forward. Könnte ich glaube ich das unterschreiben. Gehen. Ja. Ähm, dann hätte man noch irgendwie äh, Gary Harris. Ja, der ist so ein bisschen jetzt dazwischen. Mhm. Was machen wir mit dem? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht, ob, ob Philly da so krass an ihm Interesse hätte. Ich glaube schon, dass äh, Philly dann eher bei, bei Rodney Hood zuschlägt und dann ähm, Harris zu Denver könnte, glaube ich, auch Denver ganz gut mitleben. Ja. Denke ich auch. Ja. Shooting Guard. Mhm. Schütze, Schnell den Doch, den sehe ich. Den könnte ich mir sehr gut in Denver vorstellen. Ja, also es wird auf jeden Fall so auf Papier, rein auf dem Papier wird es auf jeden Fall passen. Ähm, ja. Dann, ja, wir wissen ja auch nicht, ob äh, Denver den Pick behält, von daher das ist alles so ein bisschen ne, Larifari auch wieder ähm, Kaffeesatzleserei. Äh, ja, da sind wir aber jetzt in den Top Ten und haben die zehn ja dann auch im Grunde jetzt schon in diesem Trio besprochen. Ähm, Dann kommen wir, glaube ich, zu einem relativ einfachen Pick. So an Neun Pick nehme ich wieder die äh, Hornets und die haben schon gesagt, dass sie eher nach ähm, Scorer, Scorern äh, Ausschau halten. Also irgendwie ein bisschen auf dem Flügel, Forward-Position ähm, sich da die verfügbaren Optionen angucken. Wen siehst du denn da? Ähm, da würde ich, nach dem, was ich gesehen habe, dir in deinem Mockdraft ähm, zu sprechen. Mhm. Ähm, Doug äh, McDermott, würde ich da weit vorne sehen. Ja. Ähm, ja, junger Forward, guter Schütze, auch kein schlechter Verteidiger, finde ich. Mhm. Ja, gut ausbaufähig ist es immer, aber ja, ist immer die Frage, so was willst du haben? Willst du jetzt so einen so einen krassen Individual- Lockdown-Verteidiger dann haben? Oder äh, kommst du auch damit klar, wenn du eh eine recht gute Team-Defense spielt, äh, was man ja in äh, Charlotte zweifelsohne tut. Ich meine, äh, Al Jefferson ist nicht der große Verteidiger. Ähm, Christa, äh, wie heißt er? Ähm, Roberts? Auf der 4 ist äh, kein... Ach, ist Roberts, ja. ja, ist kein großer Verteidiger. Also von daher, also ich glaube schon, dass dann gerade so jemand, der äh, über einen vernünftigen basketball -IQ, ähm, der, ich glaube, sein Vater war auch äh, am College dann Coach und äh, ich denke mal, da wird man wird man sich abends auch immer hinsetzen und ein bisschen über Basketball reden also man merkt ihm das schon an dass er, dass er ein smarter Spieler ist also von daher ist eigentlich für mich so einer von diesen berühmten No brainern ich glaube das sollte sollten die Hornets unbedingt machen dann, ja. und, das, und er würde den, das Rebounding würde er glaube ich auch ein bisschen anheben ne ja das kann gut sein das ist ja ein guter Rebounder ich glaube sieben Rebounds pro Spiel mhm. im Schnitt ja auf jeden Fall den Schnitt würde er wohl auch in der NBA halten können Denke ich. Je nachdem, wie viele Minuten er sieht, ne? Aber so ja, auf 40 Minuten gerechnet glaube ich schon, dass da, dass er sich da den Sachen nähert, die er da im College gemacht hat. Ja, scorn wird er wahrscheinlich nicht so viel, aber ich meine, wer, wer wirklich so gut den Dreier trifft, ne, als Big Man in Anführungsstrichen, so, also als Treener, dann, ähm, da hat man dann, glaube ich, äh, ja, alle, alle Berechtigungen der Welt dann irgendwie zumindest im im erweiterten Umkreis für so einen äh, späten Top-Ten-Pick zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut. Dann kommt, haben wir dann an 8 der Stelle? Ja, die Wundertüte, ne? Behalten sie ihren Pick oder nicht? Die Kings. Ja, das ist jetzt die Frage. Was haben die Kings vor? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, die wollen jetzt auf Teufel kommen raus irgendwie irgendwas reißen mit ihrem neuen Besitzer, der anscheinend, dem anscheinend das auch völlig egal ist, ähm, wie viel Geld er bezahlen muss, so kommt es zumindest rüber, teilweise. Ähm, spekuliert man, ob man Love nicht einfach für ein Jahr holt, äh, mietet und dann wieder wegschickt, weil er wahrscheinlich nicht bleiben will. Äh, Dennis Schröder, der Name ist gefallen, was weiß ich, also ähm, ich habe keinen Plan, was Sacramento da gerade für Ideen hat. Vor allem... Ich kann auch ja, nee, sag... Ich kann mir da auch wirklich nichts darunter vorstellen, weil... Also, wie du sagst, es scheint wirklich der schnelle Erfolg und dann, ja, gucken, was kommt danach. Ja, man muss doch zumindest so smart sein und äh, sagen, okay, mit den Sachen, die wir da vielleicht vorhaben, könnten wir im starken Westen auf 8, mit viel Glück auf 7 gehen und sind im Grunde ein Sparringspartner für jede... Gute Westmannschaft in der ersten Runde, weil wir einfach keine Defense haben. So, wir, wir können keine Defense spielen. Was sollen wir da machen? Ja, eben. Der, Ball, der Basketball wird eh nur mit einem Ball gespielt. Dann können wir äh, unsere tollen Offensivspieler, die können noch so viel äh, so geile Zahlen auflegen. Das wird denen de facto nichts bringen. Und von daher. Kevin Love würde auch nichts in der Verteidigung. Ja, eben. Das wäre kein Upgrade. Und von daher, äh, sorry, aber wenn man sich da nicht mal ähm, einen vernünftigen Verteidiger jetzt, äh, anlacht, äh, mit Perspektive dann wäre man meiner Meinung nach ein bisschen dumm. Also, anders kann ich es nicht ausdrücken. Entweder man holt einen Veteran, der auch verteidigen kann, oder man guckt jetzt, was im Drafter verfügbar ist, weil es ist etwas da. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, ich glaube, wir hatten äh, Aaron Gordon für die Kings. Ja. Schade um ihn, einer meiner Lieblingsspieler am College gewesen. Ähm, ist ein unfassbarer Typ. so, also so äh, Von seiner Athletik her und von seiner... Von seiner Defense finde ich ihn echt richtig krass. Also, ähm, meinst du, meinst du, der würde. Ja, den Kings würde glaube ich jeder gute Verteidiger gut tun? Ja. Meinst du, er würde sich auch bei den Kings wohlfühlen? Ja, das ist die Frage, ne? Ähm, offensiv würde er wahrscheinlich ähm, nicht allzu viel vom Spiel dann haben. Ähm, das ist ja wohl klar, aber gut, der ist auch einer, der sich, ähm, der sich offensiv zurücknehmen kann der der auch nicht viel in der Offensive kann, muss man als auch mal ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich, also ganz ehrlich, der Frontcourt aus Gordon und Cousins könnte mir echt gut gefallen. Ähm, wie gesagt, ob er sich wohlfühlt oder nicht, ich habe ich hab keinen Plan. also es ist, Ich glaube, äh, äh, Sacramento hat ja auch ähm, Thomas Robinson vor zwei Jahren glaube ich gepickt. Er war ja auch ein Big Man, wo man gedacht hat, äh, gedacht hat dass es in der Defensive Wahrscheinlich ein Upgrade, den haben sie ja, glaube ich, nach nicht mal einer Saison schon wieder weggeschickt. Und mittlerweile spielt er in Portland. Ähm ich, hab, äh, wie, ich, ich kann ich kann mich in diese Organisation einfach nicht reindenken. Für mich sind die Kings echt ein rotes Tuch im Moment. Und mein Gott, wenn es klappt, dann freue ich mich, dann freue ich mich auch für Gordon. Aber ähm, wenn sie wenn sie den Pick traden und letztendlich ein anderer, äh, anderes Team da kommt, ähm ich glaube, Gordon könnte, könnte vielen Teams äh, gerade perspektivisch dann helfen. Also, ja. ich, ich halte viel, echt viel von Gordon. Er eine Menge Schwachstellen noch, aber ähm, ich sehe da eine Menge Potenzial. Er ist ja auch, glaube ich, erst 18. Ist ein guter Typ. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, 7. Lakers. Ja. Ja. Die er, ich wohl selber nie in den nächsten Jahren so weit oben im Draft gesehen habe. Ja. Tja. Ja. Was macht man da? Ähm, Haben, ja äh, Wir haben ja jetzt in einem, in einem Mock geschrieben, Julius Randall. jetzt sind heute neue News reingekommen, dass Randall am Fuß operiert wird. Und das ist natürlich so eine Sache, die jetzt vielleicht auch die Lakers sogar ähm, vor einem großen Namen wie Julius Randall äh, abschrecken könnten. Ähm, aber mal abseits von Randall, wen könntest du dir denn noch vorstellen, wer auch realistisch wäre dann für die Lakers? Also, wenn die Kings wirklich eher auf einen schnellen Erfolg aus sind, dann könnte ich mir tatsächlich auch Gordon vorstellen. Ja, ja, Gordon bei den Lakers. Wäre wahrscheinlich dann, ja. Wäre gut. Also, ja, ja. Oder ist schwer? Ja, vor allen Dingen, wenn muss man ja auch so sehen, vielleicht geht auch ähm, Boston hin. Ich meine, wir können die ja jetzt einfach mal mit dazu nehmen, weil das ist auch so eine, so eine Dynamik, äh, die, die ein bisschen spannend ist dann im Draft. Was macht Boston, was L.A.? Ich glaube, dass, ähm, dass wenn Boston vielleicht äh, sagt, okay, vielleicht planen wir sogar mit Rondo. Wir wollen sogar mit Rondo verlängern. Er hat, er hat uns gesagt, er hat Bock auf Boston. Ob es sinnvoll ist oder nicht, ähm, Glaube ich ja dann nicht, dass, dass man mit dem Zugeständnis von Boston dann einen Point Guard pickt an 6. Äh, nee, das stimmt. Dann wiederum könnte ich mir dann vorstellen, dass sie das Risiko äh, Randall vielleicht in, in Kauf nehmen. Was zur hätte? Der dass, sechste Pick, der Celtics, der für uns eigentlich sicher ist, ja. zu den Lakers geht. Genau. Das wäre so eine, so eine Sache, die glaube ich für die Lakers dann so ein bisschen Jackpot wäre, weil man braucht wirklich, wirklich ganz, ganz dringend einen vernünftigen Point guard, der vielleicht auch ein bisschen Perspektive hat, weil... Ähm, der hoffentlich dann auch startet und nicht hinter Nash dann versauert. Ja, wenn Nash überhaupt nochmal äh, zwei Füße aufs, äh, aufm, aufs Parkett kriegt, äh, das ist ja auch noch so eine Sache. Ähm, nee klar, also Nash... Auch wieder so ein Vertrag, den ich nie im Leben verstehen werde. Ja, ich auch nicht. Ja, man hatte da, glaube ich, äh, eine abgefahrene Idee. Ich meine, vor zwei Jahren, was hatte man dann da? Äh, Howard geholt, man hat Kobe, man hatte immer noch Paul Gasol, Äh, Meta World Peace, äh, immer noch als ähm, Lockdown-Verteidiger und Dreierschütze dann bekannt. Und der Point Guard. Und National's Point Guard. Ich meine, das waren alles ähm, vom Namen her war das eine unfassbare Truppe, die dann letztendlich wahrscheinlich äh, eine der größten Enttäuschungen in der, in der NBA-Geschichte dann war, wo man sich irgendwie, glaube ich, auf sieben am Ende noch äh, hochgekämpft hat. Scheiße, so gerettet hat, ja. Ja. Ähm, ja, es ist. Ich finde schon, also wenn die Lakers da irgendein, wenn irgendein Point Guard, äh, es passieren viele unvorhersehbare Dinge beim Draft, wenn irgendein Point Guard von den beiden Top Ten Point Guards, die diese Draft hat, durchrutschen sollte, dann auf jeden Fall sollten sich die meinst, Lakers dafür. Meinst du, dass ähm, die Lakers eine Chance hätten, dass äh, der Pick der Magics mhm. dass sie sich umentscheiden und er so weit runterrutscht? Ich habe tatsächlich äh, schon so ein paar Sachen gelesen, dass ähm, die Magic da vielleicht auch sich mal Julius Randle angucken möchten ähm, oder andere Big Men, also dass die da eher so auf, ähm, auf diese Schiene gehen, hat mich total Weil überrascht. Das sehe ich nämlich auch nicht unbedingt bei den Magics. also dass der unbedingt diese Saison kommen muss. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das fiel mir gerade ein. Ja, Schön. ja, ich sage, ja, wenn einer dieser beiden Top-Point-Cards äh, durchrutschen sollte bis an sieben, dann äh, ist es äh, für die Lakers auf jeden Fall ein No-Brainer, den zu picken, weil äh, da haben sie ja eine riesige Baustelle. Die hatten ja in diesem, dieser Saison äh, teilweise keinen Point-Card, äh, der vernünftig spielen konnte. Doch, Farmer. Ja, super. <lacht> ja, das hast angerissen. Ähm, ja, also von daher, Boston... Ironie zu betreffen. Ja, natürlich. Boston, L.A., was auch immer. Äh, ich glaube, einer von den beiden nimmt auf jeden Fall einen Point-Card und der andere dann Big Man... Wer genau es dann sein wird, wird uns die Draft dann verraten. Ja, dann müssen wir noch eben schnell die Top 5 irgendwie abarbeiten und hoffen, dass wir irgendwie unter 90 Minuten bleiben, aber das äh, schaffen wir vielleicht. Die Utah ähm, Jazz haben wir da Auch für mich ein sehr krasser Pick so. Also es, was war so dein Gedanke, als, als du äh, als du die, die ähm, Lottery gesehen hast und äh, gehört hast, dass, das die, oder gehört, dass das die Jazz erst an 5 picken? Erstmal bin ich darüber aufgeregt, dass die Cast schon wieder den ersten Blick haben. <lacht> ja, okay. Nee, meinem Ernst. Ja, also. Oh, das, ja, was habe ich da gedacht? Ich wusste, glaube ich, in dem Moment nicht, was ich denken soll. Mhm. Dann habe ich dann hat das gerattert. Wen könnten sie gut gebrauchen? Ja. Ich glaube, wir haben da äh, Noah Wondi, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, kam mir nicht als erstes in dem Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da habe ich auch... Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich Material von Aaron Gordon gesehen hm. und war wie du sehr begeistert von ihm. Aber ich glaube nicht, dass er an um 5 geht. Ja. Ich glaube, Top 5 ist zu hoch. Äh, ja, also ich sage jetzt einfach mal so, mein Gedanke war, was sollen die Jazz mit dem fünften Pick? Weil im Grunde hat Utah sich für den jungen äh, Frontcourt aus äh, Kenta und ähm, Favors entschieden. Ähm, bewusst auch. Okay. Dann habe ich, also es sind ja auch glaube ich beides irgendwie Top 5 Picks gewesen oder sogar Top 3 Picks, das weiß ich nicht mehr so genau. Äh, da habe ich so echt gedacht so, okay, man bräuchte eigentlich einen auf dem Flügel und die ganzen Flügelspieler, äh, das haben wir eben auch ähm, so ein bisschen angedeutet, die sind so zwischen den Plätzen 10 bis 20 eigentlich en masse, auch teilweise so Leute, die ähm, die vielleicht einem weiterhelfen können. Wäre dann aber wahrscheinlich die Gefahr, als, äh, als Bast abgestempelt zu werden, oder dass man so eine Anthony-Bennett-Situation hat, wenn man irgendeinen Spieler an, an einer völlig ähm, irren Stelle irgendwie holt, ähm, ist, die, ist diese Bastgefahr natürlich auch groß. Und dann... Habe ich ähm, die ersten äh, Reports aus äh, Salt Lake City so gelesen, weil ich ähm, habe ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gut mit den Jazz halte und mich da auch immer auf dem Laufenden halte. Dann war halt diese, dann kam halt diese Namen, dass man eigentlich den Frontcourt ein bisschen noch vertiefen möchte, weil man da irgendwie wohl doch nicht mehr so ganz krass von den beiden Jungs bzw. von Enes Kanter auf der 5 überzeugt ist. Und dann habe ich gesagt, so, wow, okay, dann macht es ja wieder Sinn, ähm, Gordon oder Wonley äh, sich anzugucken. Ja, ja nur wer es von den beiden ist, jetzt wird, ähm, ich glaube, dass es einer von den beiden auf jeden Fall wird. Und Wonley hat wahrscheinlich so ein bisschen diese, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen mehr diese, dieses Upside, wie der, wie der Amerikaner sagt. Also im Grunde noch diese, diese Luft nach oben sehen, glaube ich, ähm, die Leute mehr bei Wonley äh, von, äh, halt gegeben. Ob, ob, was da jetzt dran ist, ich meine, er reboundet gut, in 26,5 Minuten holt er neun Rebounds, punktet halt irgendwie anständig, hat eine vernünftige Armspannweite, kann Würfel blocken. Ja. Ist jung, aber ist ja Gordon auch, also von daher ich, ich möchte da nicht so ganz in der, in der Haut der, der Entscheider da in Utah stecken, weil Mir gefällt halt die Auswahl nicht und wenn man dann sagt, man will einen Big Man haben, dann sich zwischen den beiden zu entscheiden, finde ich äh, schwierig. Ich möchte aber auch im Sinne von Gordon nicht, dass er in den Top 5 gepickt wird. Mhm. Ich glaube, das ist ein Spieler, der, der braucht eine Eingewöhnungsphase. Ja. Und wenn er dann nach ein paar Wochen gleich irgendwie mhm. zu Medien schellen kriegt, also ich glaube, das ist nicht unbedingt gut fürs Selbstbewusstsein. Also, Also ich würde mit Wombly und den Jazz an 5 gehen und, ja, was, ja, und mit Gordon müssen wir gucken, wie die Celtics und die, die Lakers da verfahren. Ja, ja ich meine, ich weiß jetzt halt auch echt nicht, wie krass sich Leute von, dem, äh, von der Sache da mit äh, Reynolds Fuß ähm, beeinflussen lassen oder wie viel wirklich Besorgnis ähm, erregend das für viele äh, Front Offices dann ist. Ähm. Ich bin kein Arzt, das habe ich schon auch schon öfters be ähm, betont. Äh, man möchte, denke ich mal, nur so. Ich habe gestern noch ähm, haben wir ja auch auf unserer Seite geteilt diesen ähm, äh, diesen Bericht oder die Doku zum 84er Draft, wo man dann wirklich gesagt hat: Ey, wir, wir brauchen jetzt aber einen Big Man oder so. Und äh, wer ist der beste verfügbare Big Man? Dann nimmt man sich einen, der schon am College irgendwie zwei Saison äh, Spielzeiten verpasst hat, weil er halt da am Fuß irgendwas hat spielt vernünftig äh, in der NBA so ein bisschen, aber kann einfach nicht gesund bleiben. Und ich glaube, dafür einen Pick zu verschwenden, das ist halt immer so was, ähm, wofür man im Nachhinein dann auch so ein bisschen äh, ja, Sport kassiert. Ja. Ob man sich dem, dem Ganzen dann ähm, wirklich äh, aussetzen möchte, weiß ich halt nicht. Von daher, ich glaube, Randall könnte sogar echt durchgereicht werden und Aaron Gordon vor Randall äh, gep gepickt werden, das weiß ich jetzt nicht. Aber Es ist, ist auf jeden Fall spannend. Also die drei Big Men, die werden wirklich äh, spannend äh, zu beobachten sein, meiner Meinung nach. Also es, es wird cool. Sag mal, haben wir Marco Smart ausgelassen? Nee, haben wir ja bei, bei Boston. Oder bei den Lakers dann. Ach ja, ja. Je nachdem. Ja, Nee, nee Marco Smart muss, muss auf jeden Fall. Also der, der Junge, der hat... Ähm, ich war gerade so ein bisschen verwirrt. Entschuldige. Ja, kein Problem. Eine gute gute Freshman-Saison, aber jetzt äh, sein Senior hier nicht nur leistungsmäßig, sondern auch charakterlich äh, nicht immer erst rein gewesen Aber das ist ja eine wunderbare Überleitung zu unserem vermeintlichen top point card ähm, Ist halt äh, Dante Exum. Der aus Australien. Genau. Der irgendwie nirgendwo vernünftig vorspielen möchte oder sich nie, sein Talent nicht wirklich zeigen kann gegen äh, gleichwertige Gegner. Ja. Trotzdem sehen viele in ihm einen sicheren Starter für die Zukunft. Äh, ja, Orlando ist auch, glaube ich, ähm, ist auch, glaube ich, deren Wunschspieler, weil man hat jetzt Jamir Nelson, glaube ich, in seinem letzten Vertragsjahr und ähm, ja, also ich meine auf der Point Guard-Position, wenn man wirklich perspektivisch wieder angreifen will und äh, die Magic haben langsam ein paar Pieces, mit denen sie arbeiten können dann ist wahrscheinlich ein Jamir Nelson jetzt nicht mehr so der Typ, worauf man bauen will. Allerdings bringt er natürlich eine Menge Erfahrung mit. Ich glaube, davon hat auch Victor Oladipo sehr profitiert, der auch, äh, ich glaube, die Hälfte seiner Spielzeit in seiner Rookie-Saison auf der Point-Guard-Position ran durfte. Allerdings ja. ist halt Oladipo immer noch ein Shooting-Guard, in meinen Augen. Und da gehört er eigentlich auch hin. Und Exum ist ein Combo-Guard, der aber eigentlich auch lieber Point-Guard spielen möchte. Und wenn man dann so einen Spieler kriegen könnte der vielleicht noch ein bisschen roh ist und äh, geschliffen werden möchte. Äh, kann man das, glaube ich, machen, gerade so, wenn man jetzt gesehen hat, wie sich ein Victor oder Oladipo auf der Point Guard position in äh, Orlando entwickelt hat. Also ich glaube, das könnte, könnte passen. Ja. Würde ich auch so sehen. Vor allen Dingen, er hat dann ja auch mit Jermiel Nelson noch einen guten Point Guard, von dem er, wenn sie den Vertrag nicht verlängern, äh, ein Jahr noch lernen kann. Ich meine, er bleibt trotzdem sehr, sehr jung. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht dadurch ändern. Äh, aber dann ist Oladipo vielleicht auch schon so weit, dass er ihn so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Ja. Ich glaube, dass die beiden, das könnte über Jahre gesehen werden, schon ein gutes Duo werden. Ja, also gerade so die beiden so zusammen im Backcourt. Ähm, Im Grunde Ola Dipo kann man glaube ich sagen so der beste Spieler in der vergangenen Draft oder Zumindest geht man aktuell halt noch davon aus, dass er ähm, die beste Saison eigentlich gespielt hat. Wenn man mal abseits der Statistiken äh, guckt, die da Michael Carter-Williams äh, aufgelegt hat, kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen sich darüber streiten, aber ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen das Wort der Leute wieder. Äh, ja, klar, wenn man dann ihn als potenziell besten Spieler in der Draft hat und jetzt nochmal einen, einen weiteren Top-5-Pick daraus dann Backcourt formt. Das hat man ja ähnliches so in Washington auch gemacht, wo man zwei sehr, sehr hochgezogene Backcourt-Leute nebeneinander gestellt hat und was dabei rausgekommen ist, ist auf jeden Fall für viele Teams beneidenswert. Ja. ja Gut, sein, sein Dreier ist ein bisschen wackelig so von Exum, aber er ist glaube ich auch einer, der, der sich vielleicht zu so einem Pass-First Point Guard mit Zug zum Korb irgendwie entwickeln kann. Ja, denke ich auch. Er sieht sich ja, oder Vergleiche werden ja so gemacht zu so Derrick Rose oder Russell Westbrook. Ist wahrscheinlich noch im Moment so ein bisschen hochgegriffen, aber ähm, ja, vielleicht könnte er ja mal so ein athletischer Point Guard werden, der auch wirklich ähm, sich dann darauf versteht, so seine Teammates auch besser zu machen und äh, nicht so vielleicht wie das ähm, Russell Westbrook macht, ohne jetzt wieder großartig an Westbrook rum zu zu wollen. Gut, Top 3. Locker flockig. Was meinst du so an 3? Sind die Sixers ja wieder dran? Ja, wir haben. Wen haben wir da? Jabari. Ja. Parker. Ja. Puh, puh, puh. Ja. Heute wieder gelesen, dass äh, Parker äh, im Moment der Liebling der Bugs ist. Was, ich, was mich ein bisschen überrascht, aber äh, gut. Von daher, ja, also wie, wie gehen wir an die Top 3 dran? Also, ich glaube, wir, wir können jetzt einfach mal äh, von, von oben anfangen, dann macht es das vielleicht ein bisschen einfacher. Cleveland, ja. was machst du in Cleveland? Ähm, ich, ich bin ja schon der Meinung, dass auch wenn das jetzt wieder ein bisschen oldschool ist, und ich habe ja eben auch den 84er-Draft äh, angesprochen, dass man so ein so einen richtig talentierten Big Man, der könnte ja echt so eine Franchise auf ein, auf ein neues Level heben nochmal. Gerade ein Big Man mit so viel Potenzial wie ein Joel Embiid. Ähm ich weiß halt nur nicht, ob ich ihn wirklich an 1 auch ziehen würde, so wenn ich wirklich äh, die, die volle Entscheidungsgewalt hätte. Was meinst du denn? Also wem würdest du denn, das ist ja auch eine Frage, die wir bekommen haben, wir AskFM, also Embiid ist zwar der Nummer 1 unseres so Mock-Drafts, auch so was man hört, ist er ja der Favorit, Ähm, mhm. aber wer ist unser, unsere Nummer 1 so ganz persönlich so, wer ist unser wenn wir im Front Office irgendwo sitzen würden ähm, ich würde mit Wiggins gehen ja ich auch ich weiß nicht warum, aber ich würde es auch machen auf jeden ja Fall. das war auch jetzt gerade aus dem Bauch heraus weil die drei haben alle das Niveau an eins gezogen zu werden mhm. aber ich weiß nicht, bei Wiggins ich weiß nicht was es ist, aber Der Typ flasht mich einfach. Ja. Also ja, ich würde Wiggins 1, dann... Ja, ja, ja, scheiße. Ja, dann geht's wieder los. Okay, klar, wenn er unter... Also wenn man Wiggins wirklich an 1 nehmen würde, dann glaube ich nicht, dass Milwaukee über äh, übergehen sollte, wenn man äh, diese ganze Sache mit äh, Larry Sanders... Der ja, eh schon so ein offenes Geheimnis ist, dass man ihn vielleicht äh, abgeben würde bei dem vernünftigen Gegenwert. Ich glaube, da hätte er auch nichts gegen. Ich glaube, er wird auch jetzt mit seinem äh, neuen Vertrag gerne irgendwo spielen, wo er ein Team dann auch ähm, für die Playoffs äh, weiterhelfen kann. Äh, ja, also falls Wiggins wirklich an 1 gehen sollte, oder in, in meinem ganz tief persönlichen mock -Draft wäre dann Embiid äh, an 2 zu Milwaukee. Ja, wenn ich mir die Top 3 angucke, wäre das dann auch das Logischste, wenn man jetzt mal von den Cavs absieht, die ja immer noch darauf hoffen, dass äh, LeBron irgendwann mal zurückkommt. Ja, stimmt. Das sind natürlich, muss man sich hoffen lassen. Und wenn sie, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn sie wirklich mit dem Gedanken in den Draft gehen, dass LeBron irgendwann zurückkommen könnte, mhm. dann ähm, wird Uh, Wiggins niemals allein zu gehen. Ja, das ist das. Das ist das, das Problem. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe halt nur so Schiss ähm, wieder, ich bin kein Doktor, aber überleg jetzt mal, man hat diese Situation, wie zum Beispiel, ich sage jetzt nochmal der 84er-Draft, so eine Sache wie Hakim und äh, MJ, wo man zwar äh, wirklich einen der besten Center ähm, holt, der auch zweimal die Championship gewinnt, der aber eigentlich nur zweimal die Championship gewonnen hat, weil Michael Jordan nicht mehr in der Liga war. Oder ähm, diese Sache mit Greg Oden und ähm, KD. überlegt mal wirklich so, man, man könnte so in die Zukunft blicken und man sieht sowas wirklich passieren, dass ein, dass ein Center entweder nicht äh, gesund ist oder, oder gesund bleiben kann oder beziehungsweise, dass sich dieser, dieser Typ, von dem eigentlich alle wissen, dieser kleinere Typ äh, in, in Wiggins jetzt, dass er unfassbar viel Potenzial hat an beiden Enden des Feldes und wirklich so diese, diese neue Ära der NBA, das ist jetzt schon sehr, sehr weit nach vorne, aber so diese neue Ära der NBA einleiten wird, so wie es vielleicht 2003 ein LeBron gemacht hat oder halt 1984 ein, äh, ein Michael Jordan. Ähm, das ist ja natürlich total utopisch teilweise so, diese Zukunftsvorstellung, aber ähm, ich Oh, ich sehe da so wirklich, in, in Wiggins sehe ich echt eine ganze Menge und ich weiß halt ja. nicht, ob ob's, ob man sich dann, wenn man sich in fünf Jahren über den Draft 2014 unterhalten wird, ob man dann nicht wieder sagt, ja, was, wenn die Cavaliers den und den gepickt hätten. Das ist schwierig, schwierig für mich. Also, ja, also ich würde ganz klar mit Wiggins gehen. Also Ja. Aber das Problem ist einfach, ich glaube, du musst das Front Office mal, man muss denen das eigentlich mal sagen, oder klar machen, dass LeBron nicht zurückkommen wird. Ja. Weil was soll er denn auch im Moment da? Das wäre doch dieselbe Situation wie damals. Er ist äh, der Franchise-Player, der einzige, der irgendwie kontinuierlich klasse Leistungen erbringt le äh, und dann reicht vielleicht im Osten für die äh, Conference-Finals. Mhm. Vielleicht sogar für die Finals und dann hast du auch wieder dasselbe Spiel. Ja. LeBron James kann nicht allein einen Titel gewinnen. Das ist genau das Gleiche wie MJ damals auch nicht alleine den Titel gewonnen hat. Ja. So. Du, auch diese, diese Ausnahmespieler brauchen ihre äh, Mitspieler. Auch wenn das manche Leute nicht verstehen wollen, aber auch aber es ist einfach so. Und ich, ich weiß auch nicht, wie man dann im, im Front office. Ich meine, wenn die Fans dann sagen, ja, sie wünschen ihn sich, okay, verstehe ich vollkommen. Aber wenn dann wirklich im Front office darüber geredet wird das ist dann für mich einfach nur dämlich. Ja. ja ich, ich finde auch immer ähm, du, du hast ja jetzt eben auch schon gesagt so ein, so ein Spiel alleine kann ja nichts äh, gewinnen das ist schon irgendwie richtig, andererseits ähm, kann man natürlich, wenn wenn wirklich alles gut läuft und äh, wenn, dann, wenn man dann aber wirklich ein, ein Team um einen Superstar man braucht nicht irgendwie zwei oder drei Allstars in einem nee. Team, So die, die, der Meinung bin ich überhaupt gar nicht ich meine, wir brauchen nur 2011 an die Maps zu denken. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn man wirklich. Oder ja die Knicks, die das irgendwie versuchen. Ja. Seit Jahren. Mit Bello. Genau. So du hast, du hast diesen, diese eine zentrale Figur, dann guckst du, okay, wir brauchen einen Ringbeschützer. Haben wir. Wir brauchen einen, äh, einen Point Guard, der äh, zumindest defensiv vernünftig ist und der den Ball verteilen kann. Der dann auch den Superstar wirklich in Szene setzen kann, der ihn vielleicht auch besser macht. So. Und diese, diese, diese Rollenspieler, dieses, dieses Konzept und nichts davon hat Cleveland, wenn man mal ehrlich ist. Ja. So, also... der ja, haben einem Kyrie Irving, der in einem Loch steckt, ganz, also hart ausgedrückt, der irgendwie, solange er in der Defense nicht irgendwie noch ein bisschen was draufpackt, wird das nie in die Elite schaffen. Dann hat er wahrscheinlich selber noch Abwanderungsgedanken, weil er ja auch irgendwann mal äh, in den Playoffs eine Rolle spielen möchte. Mhm. Dann hast du... Ähm, einen Bennett, der irgendwie überhaupt kein Selbstvertrauen haben kann nach dieser Saison. Dadurch, dass die Medien ja völlig sich völlig auf ihn eingeschossen haben. Mhm. Wobei ja eigentlich die Cavs die Schuld tragen, ihn an eins damals gepickt zu haben. Ja, und dann hast du, wie du sagst, das komplette Team, was irgendwie wild zusammengewürfelt ist, aber nichts wirklich Brauchbares dabei ist. Ja. Hart gesagt. Ja. Also ich, also ich habe jetzt auch schon mal ein paar Sachen so gelesen. Ich glaube, ähm, auch teilweise deutsche Sachen, wo äh, Parker an 1 war, so über die Saison hinweg. Ich meine, so Mob Drafts, äh, die verändern sich ja auch immer wieder mit äh, mit der Zeit. Aber Parker war wirklich an 1. Und ich sehe in Parker zwar einen unfassbar geilen Spieler, aber ganz ehrlich, ich will jetzt mal so einen Vergleich anbringen. Für mich ist Andrew Wiggins im Grunde so, Der LeBron von 2014 und Parker ist der Mello von 2014. Ich meine, das passt jetzt auch gut, weil auch LeBron und Mello in einer Draft-Klasse waren. Mhm. Du weißt, was du. Vergleich. Ja, du weißt du, du weißt, dass du bei Parker im Grunde einen richtig geilen Scorer kriegst. So, wenn du die Position von ihm erstmal rausge rausgefunden hast und alles, dann wird das schön und gut. Ich meine, der ist auch ein Stück weit NBA ready. Aber wenn du auf dem College schon in der Defensive so krass Probleme hattest, da wird es in der NBA auf keinen Fall besser. Und dann kannst du. Dann kannst du 25 pro Spiel auflegen. Dann wirst du genau das Problem haben, dass Mello Zeit seiner Karriere hatte. Wenn du nicht vernünftig äh, ein Front-Office äh, hast, der die eine Mannschaft um dich herum plan, plant oder äh, zumindest dann einen zweiten Superstar an deiner Seite, dann wird das halt äh, schwierig. Und äh, für mich ist dann Wiggins äh, die logischere Alternative. Weil ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man dann so ein bisschen dieses, in Anführungsstrichen, das komplette Paket in Wiggins halt äh, einem... Jabari Parker vorziehen möchte und äh, einige Leute gehen immer noch davon aus, dass äh, Wiggins irgendwie auf, auf drei fällt und äh, Philadelphia würde sich ja total freuen, weil sie hätten ihn wahrscheinlich auch genommen, wenn sie an 1 gepickt hätten ähm, aber ich, ich, also rein sportlich gesehen, sehe ich es halt gar nicht ja, also ich muss dir da vollkommen zustimmen, also Wiggins ist für mich der beste Spieler in dem Draft dieses Jahr also vom Gesamtpaket jetzt natürlich ne? Hm. ähm ihn nicht an, eins zu draften. Wenn ich wenn ich dann ähm, Mellow-Lebron-Vergleichs ein bisschen annehme, sie wollen unbedingt Lebron zurück. Warum nehme ich denn nicht einen, der eventuell eventuell auch mal das für diese Franchise werden kann, was Lebron mal war? Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Also, ich meine, okay, wäre es wahrscheinlich ein bisschen ungerechtfertigt, oder es ist eigentlich ungerechtfertigt, mit solchen Vergleichen schon vor seinem ersten NBA-Spiel rumzuhantieren, aber ich meine, im Best-Case-Szenario kann es ja wirklich so kommen. Ja, ähm, ja von daher, also ich glaube, dass man weder mit ähm, weder mit äh, Embiid noch mit Wiggins was falsch machen kann. Wenn Embiid äh, zippt. Genau, ähm, dann glaube ich, dann ist es äh, halt so ähnlich wie halt äh, damals so mit, ein bisschen mit äh, Hakim und äh, Jordan dass man halt zwei unfassbar geile Spieler hat, die auch ein Franchise-Player oder All-Star und äh, was auch immer werden können. Nur ähm, für mich laufen die einem Jabari-Parker auf jeden Fall weg. Also ich finde Parker krass, gerade halt auch offensiv, aber äh, also ich würd mir, es würde mich sehr, sehr, sehr krass überraschen, wenn der ähm, auf eins oder zwei wirklich äh, weggeht. Weil da müssen sich äh, ja. die, die Bucks in dem Fall schon sehr krass in sein Spiel verliebt haben. Womit würdest du ähm, Wiggins am liebsten sehen? Von den dreien jetzt? Boah, ich weiß es nicht. Ähm, ich nehme ja auch ein bisschen falsch Ja, das, also mit den, mit den Cavs eigentlich gar nicht, weil die Cavs, die haben bei mir halt äh, enorm viel Credit verspielt und da Wiggins so einer meiner Lieblings College-Spieler ist, möchte ich ihn da ungern natürlich sehen. Mhm. Rein jetzt mit der mit der Fanbrille in Anführungsstrichen. Ich meine, ich halte es ja gut mit Milwaukee. Ähm, Würde ich ihn schon ganz gerne in, in, bei den Bucks sehen. Aber bei den äh, Sixers, ich meine, die haben sich da so äh, immer für ihn ausgesprochen und ich glaube, dass er da auch ähm, so ein zentraler ja, Stein, äh, Baustein der, der Franchise dann halt auch werden könnte, dass es für ihn wahrscheinlich sportlich ähm, gerade auch perspektivisch dann äh, eine Menge Sinn machen würde, wenn er von den, äh, von den Sixers ähm, gedraftet wird. Also ich glaube, am ehesten oder am liebsten objektiv gesehen würde ich ihn wahrscheinlich gerne bei den, bei den Sixers sehen, aber die picken halt leider erst an drei. Ja. Ja, würde ich ihn auch sehen. Okay. Gut, dann haben wir 1,30 heute trotzdem überschritten. Dann können wir jetzt aber, würde ich sagen, äh, aufhören. Nachdem du mir gesagt hast, denn heute geht die äh, fußball mehr los, was ist dein ultimativer Tipp fürs Finale? Ähm, mein Tipp? Ja. Brasilien, Spanien. Puh. Okay. Krass. Ja, die Brasilianer sind für mich eigentlich gesetzt. Ähm, und die Spanier, die werden sich irgendwie durchmogeln. Ich glaube, die könnten sich sogar schon im Viertelfinale begegnen, wenn vieles richtig läuft. Oder im Viertel- oder im Halbfinale irgendwie sowas. Äh, ähm, boah, das, äh, das, das wäre auf jeden Fall krass. Ich meine, wenn die im Viertelfinale schon aufeinandertreffen, dann hast du direkt einen, äh, einen Top-Favoriten rausgekebelt. Ähm, ja, allgemein. Sowieso. Hab ich glaube, Achtelfinale sind schon einige wirklich starke Partien dabei. Ja. Und das Viertelfinale ist, glaube ich, dann nur noch aus den Top-8 besetzt. Ja. Ich glaube, Deutschland hat tatsächlich eine, eine ziemlich gute Chance, irgendwie ähm, zumindest ins Halbfinale erstmal zu kommen. Äh, ja, da sehe ich sie auch. Ja, und dann werden wir mal gucken. Also wenn man dann wieder auf Argentinien trifft, da hat man ja die letzten, ich glaube, beiden Weltmeisterschaften nicht allzu schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja, nee, aber viele sehen ja die Argentinier als äh, Weltmeister, ne? Habe ich gestern eben gelesen. Ja. Äh, jeder kennt meine Meinung zu Lionel Messi, ähm, glaube ich. Ich halte nicht viel von äh, Messi und von daher äh, ignoriere ich den Gedanken einfach. Ja, deswegen mein Finale ist dann Brasilien gegen Deutschland oder Argentinien, was auch immer ich. ich da will ich mich nicht festlegen. Ich glaube aber schon, dass Brasilien ähm, gerade mit dem Heimvorteil irgendwie es schaffen wird was gut zu machen, ne? Ja, so ein bisschen. Äh, ja, gut. Dann war's das. Ziemlich langer Draft-Preview-Podcast. Ähm, auf dem Blog äh, gibt's zumindest von dir äh, schon konkrete Pläne. Du hast äh, dann was zu Mello. Genau. Das könnt ihr dann Montag lesen. Mhm. Ich denke, bis dahin sollte ich den Feinschiff dann haben und ähm, Vielleicht haben wir bis dahin auch schon wieder ein bisschen mehr Klarheit, was das angeht. Da wird ja sicherlich noch ein Gespräch zwischen Fischer und äh, Bello jetzt folgen die nächsten Tage. Ja, und dann könnt ihr euch darauf Montag schon mal freuen. Ich drücke mich ja immer noch so ein bisschen was zu Gortat zu machen, aber ich wollte halt schon die, die ganze Offseason irgendwie was zu ihm bringen. Äh, ansonsten wird irgendwann mal so in den nächsten sieben Tagen, schätze ich, ein, eine ja, Saison... Rückblick und eine Saisonvorschau für die Brooklyn Nets halt beim NBA-Chef äh, landen und ansonsten habe ich eigentlich nichts äh, was ich da irgendwie ähm, noch an, an Plänen habe äh, Finals stehen noch an ich denke mal, dass, äh, dann werden wir uns nächste Woche wieder am Mittwoch oder Donnerstag äh, hinsetzen und äh, die Finals ein bisschen bewerten so wie sie halt bis dahin äh, gespielt worden sind wenn sie nicht dann schon zu Ende sind. Optimist, optimistisch bleiben, ne? Auf jeden Fall sieben ich Spiele. Ich bin voller Optimist. Jaja. <lacht> sieben Spiele müssen sein, so zwischen den beiden Mannschaften. Ansonsten wäre ich, glaube ich, enttäuscht. Ich glaube, auch unter sieben gehen wir auch nicht. Kann gut sein. Miami wird das, heute Nacht wird Miami das Spiel gewinnen. Die Spurs werden das Spiel in San Antonio gewinnen. Aber Spiel sechs werden sie nicht in Miami gewinnen. Wahrscheinlich nicht. Also wenn... Kann ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. Wobei, wenn ich die Leistung vom letzten Spiel gesehen habe, ist das auch nicht mehr so unwahrscheinlich. Ja komm, wir haben gesagt, wir machen das Fass heute nicht auf. Sonst äh, sind wir wieder. Sonst sind wir bei über zwei Stunden. Das wäre sonst äh, ziemlich... Ich bin still. Okay. Äh, ja, dann äh, genießt noch deinen Tag und dann hören wir uns nächsten Mittwoch wieder, ne? Alles klar. Mach's gut, ciao.